Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Merse nauksave blendi. Mirsa ju gjeta iri. Hello. Kemi shohën sot më parë, më duhet sigurt të bli një vit pa qenë. Një vit, një vit. Okej. Po şu 6 muaj ose ku do të veshim? Nis tim. Mirsa uksave. Faleminderit. Edhe edhe un Edhe un e, fundi, e uh, më shi, Aha, <laughs> kam e kam, kujtë un e kam dier mëngjesën e e këtij vendi, e kësaj dolinë. U, jeta shë. Kësaj më jep një moment personal Lori, mos fundi televizor kur fërkohen me Lori. Le ta, ta ndaj vetëm me veten. Oke, mirë, po ndaj. Oke, më them se mbarova. Sa zgjat? Si, shumë shkurt dorisa. Pak, ska. Kaç ka shkaq. <laughs> Prandaj, e si jeni juve? Mirë, mirë, mir, top, top, top, top çet, top çet. Ti më shumë në formë njeriu, pse sa si top. Makso ulta me këtë portokallin pothuajse. Mirë, mirë. Alla Club Fem. Po. Paga shumë jam. Për mua e ke veshur? Po, sigurisht. Për ditët që isha. Ej, më munguat vërtet. Po. Mhm. A zihe madh pun? E chuam Janushenkon në shtëpi. Ejra, ej. E banta po. Ashtu. Kështu që. Jo, ku se gara? Ku se gara alandësi? A? Duhet ta diskutosh. Po, ra. Nëse e pa e pa se çan ndolli në Ukrainë, po jo. E pa më kërënë parë, në shpijë E kërkojnë, bajtë në shpië E shkujnë, ai duhet të të të të fërët E shkja të omë thënë mua e shkja të dohajnë i plënë balit Po gjithës e si, ka mundë si Ka mundë si Mundë të vrasi vetë Mundë të vrasi vetën Nukë ti e ta si njërë Nukë ti më se këni pasur rrënë se në të shikoni Por... Përshkankë se ish prezidenti i Ukrajinës, Janushenko tani është në arrati dhe i fsheur tiku, nuk mm -hmm. dhjetë më sekund Ka brektisur edhe vilën e ti Vila e ti është luksoz, një ja? super, super luksoz A e pat? A o jo, këni betëm të të gjuar? Unë, unë ka, në kam më të sonë, nuk e kam betëm të gjuar Ishte gjëja më pa gusto që mund të imanginosh Në sensin e um, Rubineta Floriri në, në bide Eko përnë në halete Janushenko së këshu që e them vetëm një kapunar mund të jo kuptimin e fshatarit s'ka lidhje e kemi një koncept mirë e thënë një ri pagustën fakt vetëm e bën që si por jo thon që floriri nuk mban mikrobe kështu që prandaj prandaj e ka ai prandaj ka vënë pra se no po më ndoin pse a po ti bën flori këto në video po po po lëshon e kuptoj po koka dushit mund të jetë floriri më shon ta bëjmë florin po një plak plak mallë dushit floriri ai jo po se ne po mendoim për këtë gjë Se dhja unë, se unë i oh. kam kështu me porcelanë, këtë unë i gjera një. <laughs> jo, do në kështu e kam po. Ka. Maj e ligë. Po luftoj si të rrësa e dite. <laughs> Bëjmë përri ola. Jo, se unë se dhja, që nesër. Ka? Unë qësot për vete. Ka, me për rësi. Të ndërgjosh qësot e qësot e qësot? Ka, me për rësi. Të tregu industrial në qesim, shërëpën e dhe përri. Mirë, mishë, mirë mish, se kënë ardu, dada sot ë është ditë e hënë fillon java ne jemi sërish këtu në klubin e mëmëjes si çdo ditë tjetër ju përshëndet Blendi, Jeri, Antini, Lora, në klubin e mëmëjes edhe Lori. Uh. Kthehemi pasuar, u uh, Jeri, që ngarkova këtë fotografi e kësaj gocës që më tregove më mjekër. Para se të them, marr më të gjithë. Ora 7:10 minuta.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 Zëri i Amerikës filloi transmetimin për herë të parë në vitin 1945. Kryeministri egjiptian Ahmed Maher Pasha u vra në parlament pas leximit të dekretit. Në vitin 1946, Juan Perón u zot presidenti i Argjentinës. Në vitin 1955, erdhi në jetë biznesmeni amerikan dhe themeluesi i kompanisë Apple, Steve Jobs. Në vitin 1970, u themelua National Public Radio në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1981 Buckingham Palace njoftori fejesën e prinsit Britannis Charles me Lady Diana Spencer Në vitin 1992 Konktari Kurt Cobain dhe Courtney Love umartua në Hawaii Në vitin 1993 Eric Clapton fitoj 6 shmi me Grammy për Kongon me titul Tears in Heaven Në vitin 1999 Lauren Hill fitoj 5 shmi me Grammy për albumin e saj me titul The Miseducation of Lauren Hill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 Ky është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. I'm just tryna work out. How to be like her though? I'm just tryna work out. These cars up it down. Kur dëgjoni këtë këngë në Radio on Club e Fem, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe e mrintuaj në 0619 20 7 10 222. Mese është dërgu e si i parë, fiton një dëratë. Kënga e ditës, një disorës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në Klab FM në një shimt i kapë. And now, we get back to Glindi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people! Morning! Morning! Ora son 7:10 minuta jemi me klubin e mëjesisë në Klube Fem 100.4 dhe në ekranin e Klap TV sot është hënë data 24 shkurt, ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë. Unë sekreni ardhur miqdashur në klubin e mëjesisë, ora është dhënë 7:30 minuta në 27 po, sekonda. Biesh Shiperja, a është duhet një çadër me vete? Dhe sop do të jetë gjithë dita kështu? Nesër unë e kam shumë që do të filloj të hapet. Do të filloj të hapet ça? Ëh, Sh... shumë mirë. Milton Wolf, por kohaj për një zotrin, uh, zotin Milton Wolf këtu. Por dashikosh nga imazhët që dalin. Mhm. Mm Duket një zotëri goxha interesante. Madje mund të thoshim që me profesion, siç do të shikoni në një sekond, është mjek. Mjek. Ë uh, zoti Milton, çë thoni ju, çka ka bër? Ë çka bë, ka bër? Ky ka hedhur kandidaturën për të qenë pjesë e Senatit Amerikan. Ata sepomer me ty aqu. Shiko ni, ajo ajo pëlqen si si doktor. Gojja, duket njerë i ndershëm. Interesant, ata sillin shikun pranë këtu. I qesur serioz, sot dieri i yeri, si mosh. Ku ngjan? Si mosh? Duket të 40-tat. Po. 42 do thosha, 43 ndoshta, diçka e tillë. Nice, mund të jetë pak më i ri. Ë, vëmë të mirë. Po. Dhe me një ambicie politike zoti Milton Woolf. Po, është edhe kushuri I largët, thota i, ah, i Obamës I Obamës, oh, po, e ka Obamën e ka kushëri të largët uh -huh. Me gjithse, kjo është Me bindje është politikan, uh, republikan uh -huh. Dhe mendon që Obama është presidenti Më i keshë që shtetë e bashkuartë Amerikës Kanë uh, pasur në një Kjo në duket mua në sekurije e beden pak më edhe, shumë kredibilitet uh -huh. Thotë kushëri e kamë kushuni e ka po është 100% është një, është një politikan koti. Kush do të jesh sot një një jam kështu që, që nëse ë uh, ideja është ky kishte hedhur tani kandidaturën për të bërë një nga senatorët e shteteve bashkuara të amerikanës ë um, dhe në këtë kontekst kanë dalë ca foto që kishte vendosur në Facebookun e tij, mm -hmm. të cilat le ta themi a, që tani a, ja kanë prerë përfundimisht shanset që ka për të zgjeduar ndonjëherë në çdo lloj zyre. Po pse çfarë kishin këto foto? foto dheri ishin nuk ishin as jokse as baninca mm. siç mund mendohat më shume në një vendot nuk ishin as të këtij nuk ishin as foto themrash por Por ishin foto, e nuk ishin as foto, në fakt. Jo, s'e di. Sepse ky është nuk e, nuk joha, është radiologjist. Ah, është a, radiolog, a, radiolog, do të thënë më më më ashtu siç duhet. -huh. Dhe ishin foto të viktimave që kishin marritur oh, në vëmendje oh urgjencës. Njëra pacientë për, për shembull ishte dikush i cili nuk e kishte kokën. Ai ai ai. A, a, a. Sepse sepse edhe uh, ky kishte lënë një koment në Facebook thoshte: "Cuna, shikoni pak këtë. Viktim pa kokë, edhe sigurisht super tadi." Ky thosht ai është vrarë me një plumba. Dhe plumbi kishë shkaktuar zotris të ndjerë mm -hmm. që të umbiste komplet kokën Doet gjem një nga këto pushkot ishte komendit si. që kishte, kishte lonaj Pasaj thoshte um, a, më kujton pak filmin Terminatorit Po kur kokat plasin si ushe qi Un tha e gjem bukurim në këto gjera Që që edhe njëherë të lutëm lori për publikën Pa atëre nukat bëjve dhe me fotot pa, Por edhe me komendit që i ka lonj për shkotot e Që që që një gjem po elementoni po tani uh, mjekët që nuk ta, nuk ta jap për këtë përshipja jo, çka ti nuk ta jep. Kjo është pra ieri që mm. ti do thoshë po më do dalun një një dark me këtë. Do mund, mund gothverp, Shka, se, jo. të bëjmë një godver, pse jo? Gjithmonë pasi buzqëshjeja e të tillë fshihet diçka, kështu oh. që duhet të kesh kujdes. Thon uh, mjekët që janë pyetur për këtë lajm se si e shpjegoni këtë lloj faji. Si e shpjegoni? Thon ata nga ana mjeksore, nga ana e etikës mjeksore, kjo është një gjë që është e e, e papërshkrueshme, pa po. As të shkonë mundja Po që mjeku të nëzjeri uh, Fotot e viktima Këto Qa shuan këto X-rays Grafit Grafit Grafit Grafit e këtyre Që që ishin qik me negativa Po gjithësësi Gjithësësi Që që iku dhe Nuk do kemi mersh, Nuk do kemi këshu në një president në të ardën Që mund të kishte emrin në uh, Milton Wolf. Po, një kushëri i largë. Milton po, Wolf. Një, <laughs> një, po, kushëri i largë i presidentit Albama. Ky më shumë është Wolf sesa Milton. Po. po. <laughs> Ka më shumë se 17 emri. Po. Edhe që nuk është Wolfi i Wall Street-it, Wolfley. si Joe Doherty. Kjo bën një diferencë. Po, ky mund ta ketë kështu në uh... Wolfi i atij spitalit ku punon. <laughs> po. Ka <Kaka> Camacho Street. <laughs> po. Ku ky u shtron praktikën e vet mjeksore kisëse. Ah, më shdajur, jeni me klubin e mësuesit sot në mësse, siç ju tham, pak më parë, akoma vranan dhe kam përsëri thënë që do t'ju duhet një çadër, sot. Po erën koka. Po jo, koha që është mirë avon e kaluar. Ashtu. Porsisha un. Do i pakshi fam. Shem se kishte pun mua ajo. Po ndej sista kola. Andaj koha është e mirë, jo. Të mbajti, të mbajti. Më mbajti kona. I kem parë fotografish nga Facebook. E kam dhe I kam parë, <laughs> <laughs> nuk dua të shkoj për së dyti. Unë buxhet jam, do, nuk dua. Do t'i tregoj, <laughs> do t'i bëj pak më vonë për, uh, për për, për Pragën. E di, e di çfarë është e bukur e Pragës. Çmimet mund të jen 10, më ai sa më shon. 10, ndoshta 15 maksimumi, 15% më të larta se në Shqipëri. Oh. Kuptom, domethënë aty, aty, aty untolesh okay. në një jo ja, mund birari. mund mund të ofrosi përshëndetje një një një pjatë të mirë. Ja, mm -hmm. Ata kanë atë roson, uh, kofshën e pjekur të rosos, përshëhumund që kanë ato dumplings në atë lakrën e kuqe etj etj. Dhe kushtonte me tonat 600 lekë. 60 lek. Po më thonë. Çfarë shipjave në një restorant, kudo që ja, është ushtira. Më lirë në fakt, mesa kujtoj. Varet se ku. Tash po ta bëjmë një qendër historike. 10 deri në 15% më lirë ose më shtrenjtë, thosha unë. Unë do thosha 10% më shtrenjtë se në Shqipëri, ama nga standardi. Edhe nga nga niveli, nga nga pastërtia, nga transporti, nga i dhe i menjëherë. Nevë jemi këtu, jo brawa botës, neve jemi në Ah, ne nuk jemi një gjumë tyrë, ne jemi një pucër Në një jemë duke dhe më gjënë shumë keqë Po këshu jemi, jemi, ah, oh, sa keqë e jemi Lere më së përët Qëshë përndaj unë kam shpreste rilindja Se më keqë se ka nuk ka ku të dhej Këtë e jemë basua në gjemë gjesit mishdashur Unë këtë e jemë nga një uthim uh, shumë i shkur të trainimi në Europë Dhe jam shumë i dëshpëruar është atë 23 minuta jemi me klubin e Mngjesit në klub e Themi 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Mngjesi. Mirë Mngjes. Blendi, të kemi një frumzim për këtë të amani oh, sepse është, oh, oh. është një ditë shumë e veçantë që ka të bëjë me kolegët e punës. Oh, oh. O një, o një sekond, vësh oh, oh, oh. oh, oh. se që nga më neve. <laughs> e e paske më ne, Iris. So. Është dita mm. për t'u treguar respekt dhe mirënjohje karshi kolegëve tuaj të punës. Oh, mm. Faleminderit shumë bukur. Sigurisht ata që marrin ngjerë. Atëherë shumë elegantësatypescriptin në punë oh, pun, tregoni mirënjohje dhe respekt ndaj atyre që e meritojnë gjithmonë, mos bëni gjëra për ata që Pukur, ra, pra, nuk i meritojnë. Jo hipokrizi. Fillim fare respektoni veten, pastaj respektoni tjerët apo jo? Absolutisht. Amber, kështu që ata që meritojnë respekt sot është dita për t'u treguar edhe më shumë. Faleminderit edhe ju, më pëlqen kjo. Sot do kemi edhe një është një temë diskutimi e E vogël Mendoj un E lekt mm -hmm. Gjithashtu uh, Mund të gjeni edhe në faqën tonë Facebook Por uh, merë shkaset e nga njërë që kam përshyme në këndi gjuar nga jabë e kaluar Që ndodhë i këtu të këne Jo ande nga ishim uh, Për ishte... trajnimin eve mm. tjere tjere Jo ja nga qytet e rimi Jo nga për qytet e rimi <laughs> Mos më bët filloj të shi Mos je, më, jo, më bët filloj je, të shi e... Disi jam i, të jam, shim, jam, gati. Gati. <laughs> jam gati <laughs> <laughs> Jo, sëpse kër, kër delë kështë, nuk është heraj parë për mua Dale në vide po Si kur vjen, vjen në realitet dhe më të thëmë Shiko, e ti që më bëndë e përshqyrivi në Dhe unë e ti që në, në, në Shqipëri ka shumë njëres që duan shumë Pragen Dhe unë nuk kam të ku, takuar akoma asni shqiptar që të thot që Praga zbën E vërtatës kja Praga ka ai shumë njëra që shkojnë Në favorin e saj Sa do duaj që të kalonim shumë kod Dukë të marrë me të Dhe kamë përshypin që nuk është se intereson shumë njështë Por E para është një qytet një 1 milion banor Që mm. që nuk është një qytet Katastrofik i ma mm. Dhe thonë më shumë mund që Qytet ideal është rrët 500.000 banor jo sepse për shembun, qoftë shumë i vogël, nuk vjen as në një koncept natë qytetësh ka më interes, nuk vjen as në një biznes i madh që do të bëna se ka ka kapacitete njerëzore për të marrë punë për specialistë, ku do të thonë çamundin duan. Por një qytet që është 500.000, po them, okay, tolerimi deri në 1 milion është më i banueshëm. Pse sepse u del llogaria edhe grupeve që të vinë mbushin një stadium për shembull. Vijnë ja, që swohintë apo. Kanë bërë ekspertë këto gjëra. Aeroporti për shumën ka vetëm tre terminale. Nuk e mm -hmm. shkruaj si ato aeroportet e frikshme që hy pesbritë e hyjnë, nuk e di se nga hyjnë nga del. Po. Që janë një lemeri e vërsin vjen për shumën, ti shkatrosh ka nerva, duke mm -hmm. në bërës skalaton. Edhe më pas është kollaj. Po. Uh, ë 1, e dyta, njerëzit kjo më bën shumë përshtytje. Në në çdo tram, në çdo metro, në çdo autobus njerëzit me libra me vete. Libër, libër, libër. Lexoni. Çuna. Lexoni me njerëz. Plaka. Bleq, <laughs> librat në sjedhull kur uh, kur shonë andj apo në çantë gocat, edhe në momentin që uleshin ati në atëntram, pa hapshin librin edhe lita, dhe fillonin të lexonin. Dhe vura rea për shkakun që librat i kishin ende nga bibliotekat. Sepse kanë atë atë pullën që kanë tek tek shpina e librit. Nuk ishin vetëm libra të blera, libra të fundit. Shkon në bibliotek merr libër. Dhe sot funksionojnë bibliotekat shumë mirë. Po, po. Tjetër gjë, ëh, që mënde um, përshtypje mua. Përveç, s'më rendi një gjithë argjë dhe më më hiku prap, ishte ishte një mendim po, tjetër që. Dhe... Me ka shumë gjëra, më së duami s'e humbas në rrugën. Që çu jë të gjitha këto. Oh po, ishte kjo. Mm -hmm. Mirsiellia. Mirsiellia. Në momentin që një grua apo burr plak hynte në autobus, apo në tram, mm -hmm. apo ashtu, to gozat e reja, mm -hmm. më thënë njëri gozat reja, e kupton? Tan. Simpatike, vosa për vërtet. Me një herë kërcënin kënd. Apo çuna qofshin. Në lironi vendin. Në lironi vendin. Absolutisht. Siç ka qenë uh, mësuar dikur këtu dhe ne nuk e di sa aplikuara, po nuk sikon te njëri njëri kështu. Ishte kjo, respekti ndaj më të vjetërve, domethënë ishte ishte mbresëlënës. Na mësonin dhe ne me dikur në shkoll kur ishim. Po po që pjesë edukatës morale, po nuk e di se çë ndo tash. Midis birëqeve me gjiz dhe atij që piduhan akoma në autobus është pak e vështirë, po kushtikat Një mi kësha jonë 102 sjetëla për autobus Lodhën një dhe vetë gjititë Tanë i pa e rdjeti të thosh A du në do dhe vetë Hiko të a e në lera atërën Hiko të a e në lera atërën Hiko të a e në lera atërën Së mora me ronë si ti Se e Krasova kërrela aktuët E transporti publik më bëndë përshime shumë të mjëra E shë me të vërde shumë i mjërë Po me auto autobusin që E keni i parësusht autobusin E unë Tiranë, tre shoferë autobusesh kapen të dheuën brenda një javë. Oh my god. Dallun e kuptoi që juve s'këni oh, marr rrogat, zotrin të dashur. Se këtë anëjita mm. të uh, qiran kohen që s'kan marr rrogat, është një datë. Është dilin e protestës. Ajo, por mm. uh, hey, shiko, me këtë alkolin, nuk kam ushimin që një njerëz që e bën këtë, që që dhehet në autobuse, në autobusi këpërgjeshërim për, për sa veta për shumë sa hypin shum. sa hypin e zbresin po, po minimumi 100ra e mira kanë përgjegjëm gjatë një dite jo gjatë një dite hypin shumë po, po them në një rrugë sa zgjerove çike po, po themi qindra po janë janë shum të shumë po, ata që marrin ishin nëse i bie peshë më një 100 do të thonë 100000 100000 minimumi por thonë qindra mijë por 200000 300000 po ja unë mora nga 100 e sipër domosdoshmëri shumë mirë sa hypin zbresin hypin zbresin sa ashtuni 8 9 orë ça bën ata Arcida si s'kosh bënç luts, e të marrësh autobusin me gjithë kalamajt e tjerë, me gjithë njerëzit që fillosh ta ngasësh se kam zhbimin në 3 janë që që këy që, që bëri aksident, pra nuk ka, po kjo mund të jetë një çështje e bënë largonisht. Është degradim komplet, edhe trekon edhe çon niveli ku rutina dhe s kan se si ty. S'kesi për mërtese, edhe unaza shumë çup. Po bra, nga çështë rrumbullake, rrumbullake. E kanë mërë tek tek gara të amerikanë. Amerikanë e të garabë, të garat e shpecis Nga që i kanë në pisë trumbullak, a nuk i kanë si formula një që shkonë në herë Dhe ata gjithmonë, ajo është një kthes gjatë majtas Dhe në t'i e gjithmonë kshu Nëse shkonë gjithmonë duke marrë dhe kthesën majtas Edhe ata pinë Dhe e këpëtonë zë 500 milje ajo, Indy 500, në në në t'i pjesh 500 herët gjiro asaj E mërëzit s'meshe Edhe ajo, me flask, ka t'i orë Me 310 km në orë Po, Çu jiano për të pinë, nuk pin, nuk gjeta ndonjë të derën në frak, ama që pinin pinin. Ëmbrava, bas pune. Birr. Fok. Ëm um, tema që më thosë so, këtu nuk është se nuk shkon vetëm çështja me me shoferat do bëj. Do ja të kujtoja pak për uh, lajmin e javës kaluar me këta pedagogët e Universitetit Publik në Durrës që uh, janë kapur tani më për uh, Për marrje parash, për she... qumë, për të bër nota mm. Nota Gjendru, më të larta, kujhënë se qëfar Ose për të kaluar 200.000-250.000 të vjetra e kishë njerin Një në zush atë mm. e shkë, një irena, irena, kujhënë se qështë Kërë e paska lirë, blendin kush e pazgaleri. I bëhet fjalë për, për provi, kam... nuk po bëhet fjalë për tani. Aha, ke okay, fjalën për Okej, okay, po mendoj se. Për si për mendojsh, si do, e ka. Trojn, e ka. Fash 250000 lekë shumë shtrenjt. <laughs> po gjithsesi. Unë um, s'e kam djuar rasti që shkojnë edhe 500000 lekë sipër. Po pra? Minimumi. Varet se çfarë ti kërkon, jeri. Është vë vërtet. Nëse do të shkosh nga katra në katratë nënta, për shkakun, do të kushtoj. Ai as kanë shumë atëra. Pastaj varet se çfarë ti kërkon, ka dashurime ekstra. Ka çuaj, gjithmonë. Mund të zgjesh hipogonën e dur, për shkakun, ta bosh e faleng. If you know what I mean. <laughs> Rohem në anglishtesë se kisha fjalën. Po më thua në anglisht. Po gjithsesi, ëm, um, kta në për mendimin tim nuk më me meriton që të quhen arsimtarë. Këtu nuk kanë lidhje fare me profesionin e ndëruar të mësuesit. Mm -hmm. Po e thjeshtoj tash, nuk po them pedagogu, se këtu janë bërë gjithë me me doktorrat, mastera, doktoratura, ne jemi vëndi me më shumë doktoratura në të gjithë botën. Po, vetëm s'kemi rregulluar dot akoma autobuzët edhe ca rregulla të tjera. Por jeni më pak shumë për doktoraturë, jemi të parë, të parë jemi të gjithë doktorantë. Jemi gjithë zgjuar. Edhe ata që s'i kanë akoma janë në proces. Duke ja, vënë akreditimi. Falni që por, rët, mu, janë në mbrojtje doktoraturës. <laughs> Unë forcuand di rappa prima. <laughs> Ndërraf plisja. Por, por çfarë ndodh është që undra ti pyesa për një gjë pozitive, se më që gjendja është skandale, më që no. le të kapim një konstruktiv. Tashu le të kapim tjere. një gjë pozitive. Me që këta nuk meritojnë që të quhen mësues, mm -hmm. tash e marrin lek për të nxjerr njerëzit në jetë. Uhum. Mm -hmm. Si do ta përshkruanim mësuesin ideal? Cili mm -hmm. si është mësuesi i mirë ieri? Mësuesi, mm -hmm. të një mendo Në jetën të ndërë Kemi shumë vujtë mësuesve të mire Unë doa shumë Që i njohën nga forma, televizorë jo jo jo. Të tutë për shumë Një mësues ose mësuesa Ideale, që ofë të kjo në nivelin e klasës parë Që ofë të kjo në nivelin e doktoratur <laughs> Cili është Arsimtari ideal, mësuesi ideal. Kontehme deri në vit Kontende sikur ti, mirë, flas për brezin njësë, tim deri në 65 vjet që kemi. Deri në 1950. Jo, po flas për, ë, do të them shkollën tetëvjeçare dhe gjimnazin, të gjithë mësuesit kanë qenë vërtet mësues. Kto? Po, në konceptin tim kanë qenë vërtet mësues të mirë sepse u vlente fjala shumë të tepër se gjë tjetër. Ani tek tu kishte undua, luhatja, undua, ja, undua, por nuk ishin, por më bashkëta veçandeni. Oheri, janë sa mësues që që që të të bëjnë për vete që i do. Sepse s'mundi kesh dash gjithë njerësor. Atëherë, uh, për mua një mësues i mirë është në prezantimin e parë, që në formë se si, si ta jep lëndën dhe sa të dashur ta bën ty lëndën, mm -hmm. sepse jo të gjithë kanë lindur të, të ditur dhe ti ke vajtur për të mësuar. Normalisht ashtu. Në momentin që po të di. Mësues ditë sillet dhe dita përdor fjalën shumë bukur, atëherë ai apo ajo të bën për vete. Okej. Okay. Altin, ti ke ndonjë që menjëherë për shembull të të vjen në mend, që thua, kur thua, "Ky është apo kjo, kjo është? Mësuesia, mësuesia e përkryer." Edhe çfar, cilësisht ka pa, cilësisht ka pasur këy person që të ka bërty, tham bashmend për shembull. Ë, uh, edhe unë paguaj shumë domethënë aty te Jeriam, ka është komunikimi është e para, para, para para. Aja edhe dyta është të, të, të mënyra se si se si ai, domethën i është ajo punë. Domethën kë mësuesi që unë ëh domethën, domethën, ulo, katër. Faleminderit. Ëh. Oh. S'ka, <laughs> s'ka vështirë, jepi tash. Ëh, uh, një mësuesi që i thotë nxënësve që ta bombardojmë me shkumsa. Domethën për aq kosta ai është aty, ata të kenë mundësi të marrin sa më shumë nga ai. Hm. Mm. Kjo është ide. Ta bombardojmë me shkumsa. Shpreh këtë. Domethën, jo bombardojmë me shkumsa, po një farë mënyre. Më pyetje. Më pëlqen. Ti bëj aktiv të gjithë. Po, po ti Hilda, si si mund ta përshkruaj ti për shembull mësuesin e përkryer? Të gjatë, të gjatë, <gjë> shkëlqyeshëm. Me turk, simpatik, po, ajo po, jo so. shumë të mbushur me bark të madh. A e kuptoj? Jo, domethënë jo, do jo shumë të mbushur? Jo shumë të mbushur. Presi me bark të madh? Dhe mos ishte me bark të madh. Po, mos ishte. Si do të palejtrua? Ishte shuar i, i lirë këtu, me që Lori nuk pranon të flasë. Ai që të ndërron jetën për mirë, sipas e kuptuar është mm -hmm. e, e ka i ka rën shkurt mm -hmm. Elirim, po mendoj se e ka përmbledhur me antha. Një mësues, domethënë, një mësues i përkryer. Kam kam përdorur unë si fjalë. Tani e dim që të përkryer nuk ka. Si njerëz, kjo poor që në konceptin e e mësuesit. Lea, por më shkon. Po, po mësuesin do ta përshkruaj aseti këmë integritet dhe autoritet të papërlyer, por uh, vetëm profesional. Ai ajo që nxënsin e trajton dhe e mson që të jetë njeri që shkon në mësim i përgatitur, që zhvillon në mësimin me ndërgjegje dhe mënyrë të qartë dhe të kuptueshme, edhe për nëzënësin më të pa interesuar. Mm -hmm. Duhet e të reqivë më bëjën dhe atim. Angele, për që më shkuen të hot, egzistojnë edhe pedagogës si Sokol Adjemi, që të bëjnë të shkosh me dëshirë në orën e tyre të seminarit, apo qoft edhe të leksionit. Un nuk e njeh zotin Hajemi, megjithatë komplimentet ajo e ka marrë një nga Angela, por janë të rrallë, madje janë shumë të rrallë, thot ajo. Tereza ka shkuetur këtu se kam hequr dorë prej kohësh se s'ë shpresuari se mund të ketë gjëra apo njerëz të përkryer në botë. Kështu që as nuk mund të përshkruaj dikat përkryer. Mjafton të jetë normal e të shpjegoj dhe të vlerësoj për atë që bën. Ash mendoj se mjafton dhe mbi të gjitha të mos marr para nga nxënësit apo studentët se pa e kuptuar, po krijojnë një shoqëri parazitare. Dë Dembelash, Dë Misérables. Dë Misérables. Mm, po një çu mm, se ne po ngrem një brez, kjo që ka paguar për provime, imagjinoj sesh sa do kuk, do të aftë janë ata kur dalin në. Po jo, imagjinoj çfarë bëndit do jeti, ku do jetojmë ne? Po mirë ata që do janë komplet. Ja, mësojnë që forma më e shkurtër është kjo, dhe mund të arrish të gjitha gjërat vetëm duke paguar. Gemti ka një tori vetëm për gjistues, e thashë on të gjithë pedagogët marrin lek. Jo, nuk jam dakord. Marin rokat pak dhe njeri. E për mirë, ajo është normalë, e se gjithë shpërbdehen. Së mund tjeta është të. Flamja ka shuar dhurt të. A adurosh, i që të bënë ta adurosh, ti shkosh me dëshirë në leksion, pa kuptuar, ti e referon kudos si kur është model. Mm -hmm. Të mëndën si modela dhe një shombull. A i që të bënë të ndijesh i apo e aft, që të kujtonë gjdo ditë, që me këtë aftësi ti mund të ndryshosh gjërat nga jashtë dhe nga brenda. Kështu jo, që po për. pedagogu, mësuesia, nuk e di, domethënë para shumë kohësh ka qenë si një prind i dytë në ëndrëza. Po, na fosh nuk e kanë ende. Domethënë edhe ai të mëson të ato pikërisht pjesën ku Shka, unë përndaj një sa fjalin në brezin tonë Sëpse sot kanë dryshuar gjërat Dhe unë e dikë të gjë Të pak të nga uh, fmije që kam rethi qarkë palatin mm. Që sot kanë dryshuar mardonia mësues dhe në zonë to? Sëpse kur hynë një mësues në klasë sot Në zonë si ka përborsh si thëjë që farë të dojë Gjëshën të pak të në brezin tonë nuk e qënë shumë... Kjo në lojnë mardonja Kemi pasu më të për respekt tani... për figurën e mësuesi Lëtë temi e redaktor që dhe mësuesi ka drejt i bëjt shfarë të dojë <laughs> Ose shko, ti bëjt shfarë të dojë <laughs> Shfarë të dojë është shfarë të dojë është Shfarë të dojë është në qikë shu Mire, okej, okay, letë pysim edhe Eldi Merolin nga Radio Taxi Klasik Mishdashur të anin, së si është gjendja në trafik You know that I'm a jump in car Eldi Mire, më gjesë Eldi domos kur kemi lajme të mira një mm -hmm. sigur e, sigur kemi edhe ofertat mira ama sot vim puçishën blendi çfarë vjen sot është dita jon o dita jon ha ha dita kundra naftës ne tregu dhe shpëtimi naftës 2 1 2 1 2 Ato janë vëshrafikon. Po Blendi, po një, të sa të jepni një yere haje. Kjo është një çmim shumë okazion ose është një. Mos thuaj fjalën okazion, sepse më haq mendja se nuk është as Iran Airport Blendi 1500 lek Blendi. Ua, wow, bravo Ilgjer për 100. Ha, shihim aty pas keni ulur deri te krychet e këmbëve. Jo vetëm degita të këmbëve Blendi, tegisi vogël ai që është pak tishtrëng. Djejë dje, i keri. Shpresoj dhe dhe vetëm çmimet. <laughs> tani uh, bravo. 1500 lekë Tirana Aeroport miq dashur. Ja ku dịjua tani si gjend janë trafiku. Po blen në këtë lidhje kemi situata me trafik ditë të uh, hënë, ditë të çiu me shumë probleme. Bileti i dypark kemi të traktet kryesore drejt qendrës me trafik. Kemi pak trafik në rrugën Bardhyl, një pjesë sajt drejt Drejt stacionit treni që bashkohet në Rrugën Ferrixago dhe Bullevardit Zandarka nisëh tash me ka trafik deri tek ura rrugës Selbasanit mm -hmm. dhe rruga Hoxha Tashim nga kryqëzimi me Rrugën Bardhyt drejtësh i shkaf universitetit. Për momentin nga pjesa e sipërme është vetëm rruga e Dibrit që ka frymarrë drejt nonkaçeve. Kemi Bullevardin Zogun e Par me pak trafik nga stacioni i trenit drejt qendrës me një fluks të lehtë Bulvardit Shërmetë Kombi Tiranëre, dy pjesë me trafik rrugës Sulemandit Vina kryqëzimi me Komun Parisit ka trafik deri pranë shkollës Vasilçanta. Rruga Sami Frashëri me pak trafik nga shkolla Ditorhan deri te ura e dretorisë policis, për momentin Abyl Frashi dhe Ibrahim Rrugova janë të kalueshme pa trafik. Okej, faleminderit për të. Po eldi do të piesim në orën e 2-të se si është mësuesi ideal. Po të duan që ta shpenzosh e... këtë orën që do kesh tashi për të bërë detyrat bër e shtëpis. Do ta shtrydh trurin tim. Ciao. Mm. Ja. <laughs> <Çau, laughs> Shkoj tani për të luajtur muzikë miqdashur nga Pink. Kjo është Panhaus. Ora është 7:39 minuta, po shkon 7:40 e mëngjesit. Dalla sot 24 shkurt Shqipëria jashtë. Yeni McLeod FM. And she's Mikado. Jesse. Ora është noshta de 50 Hello. minuta jeni me klubin e mëxhesit në klab ethem 104 dhe në ekranin e Klap TV's ne jure një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Nga lajmit e fundit që vjen nga Ukraina e miqdashur, marrin vesh se Viktor uh, Janukovic, ja, Janukovic. Nuk Janukovic nuk e ka pasur uh, nuk e ka pasur Floridë vërtet atë. Oh, ja, në Maestër Floridë, paske është gënjell. Paska qenë në mashtrim, mbi shumë keq. Edhe unë doja, do doja që do të ishte, do doja të ishte vërtet për shkak se do ta bënda atë akoma më të lig. Në syt tona, megjithatë, me ë, më sa po kuptohet tani nga testet që janë bër, kjo ishte e larmëfë. Pranja e tij nuk është, nuk është Flori vërtet. Uh, kam një tim. foto, nëse doni ta shikoni, një nga Twitteri është zgjëputur kjo, po tregon vendin ku kë ulej bën thekën dhe le ta themi, është e veçantë. Shikoni pak. Ake, ooo... A, e shikon? Êshtë si një koltuk me... Si pashafë. Po, si, si një pashafë. Si një koltuk Æshtë për Æshtë andori. Êshtë një koltuk me, me, me këto... Me kokaluanës. Po, me, me plakat voët s'klar. Mm. Ta arta, bëjot ta arta, floriri, po... Duke si për s'gjyrari. Me dy kokaluanës, aty ku mba e në duart, edhe... Pasaj, ky... na të ka pakon ku ulesht <laughs> për i berkata. Ulesht të ky, e, kama mbi kama në dhe... Po. A tani po rinim eto. E di, e di. E nji. Okej, çuçi nuk nuk ka qenë i vërtetë teoria, aty sa për saktësinë Gazareski ishte kjo. Portolanën Florishin. Jemi ganti tani mishdashur ta për anagramën e ditës së sopën, kishte marr shumë malli për të bërë një anagram. Sot është e hënë dhe, hën dhe siç e dim shumë shqiptarë të hënave, në familjen ton, për shembull, ham fasule. Fasule. Është, është traditë. Është, është, është një traditë kombtare. Ham grush në fakt, Johani fasule. Okej, në rregull. Le të fillojmë anagramën. Anagrama në klubin e miqësisë. Atëherë, dhe fjala është. Fjala anagramën sot është groshat, pilaf. Oh my god. Groshat, pilaf. Kujdes. Dhurata është një or nga Premium Watches. Një or nga miqshtan tek Premium Watches, miqdashur është çfarë ju do të merrni? Groshat, pilaf është e hënë. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. Ajo ditë në javës kur shqiptarët me një traditë të madhe kontare han grosh, sigurisht përveç shqiptarëve të pasur që han çampi la. Filemigno. Po, është e vërtetë. Grosh apo pila po ashtu. Atë duhet të rimendosnin këtë gërma më shdatast për të formuar një fjalë G R O S H A T P I, L, A, F Pilaf Groshat, Pilaf Eko lajt për të mbajtër nënd Groshat, Pilaf Jiri Unë nuk kam asnjide mm -hmm. Ok, ti nuk kam asnjide Groshat, ja. Pilaf 06, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2 Dërgonë mesajt uaja parëruar të shkurën e dhejme Ka një dhe, orë dore për Po se ju gonëtësa jenit vogla mm. Unë jam bërë për të check-up fare Gjë <laughs> dësqoj bashkë më duket. Po. Oh. Ejë, uh, nuk e di nëse e keni mësuar, por uh, Air One, por Air One është një smart carrier i Alitalias, Alitalias famshme. Oo. Oh. Qi kemi edhe fqin këtu tek Rogneri. Përshëndetje gocat edhe Mirëmëngjes. Gocat e dhe... Alitalias më duket se si janë gjithë goca. Takë Zura. Her her shohim edhe çuna në, okay. mm -hmm. në park. Po, ka rë çuna? Okej. Ne vako këtu që an këtu të paknës së poshtë, në gjithë Itali. Është, po ne se un përshëndeta gocat me me këtë rast. Un po përshëndet çunat. Po Air One është një shoqëri e re dinamike që çon në, në Itali të gjithë shqiptarët që duan të shkojnë me çmime tempor të, te të leverditjes, dhe jo vetëm, kjo është hapur edhe për ata që sjan si shqiptarë, mund ta përdorin 49 euro. Uh, po, më nëse 99 euro me një shërbim të përshtatshëm me oh, transparentëti. Për këto karakteristika bëjnë të mundur që AirOne të dallohet në skenën ndërkombëtare si një shoqëri moderne që ploton nevojat e gjithë uttarëve, si atyre që kujdesen për shpenzimet e tyre por edhe ata që duan rehakomoditet në udhtim. Po. No, po, komoditet i thon në Itali. Po. <laughs> Komodità. Komodità. Ka un un i raje shikë si për po filloja të bëja shpërrimin ne kësaj. Po gjithsesi, mm -hmm. rehati, komoditet, edhe çmime euro lira, shumë ose Në vroë sa i thua si të duash 49 Edhe një shumë Edhe një 49 <laughs> Dhe një shumë Ka me voj të blendi Nga kanë uh, O Graci e yeri Palimin dhe yeri tjeri Graci, Graci <laughs> O në pojtë i të bëgati le bagaj Grosha të pilaf Grosha të pilaf Mishdashu kjo është anagrama për tine sotë në këtë mbariment mm. mm. Edhe një që tjeder Kemi icon pop song herë tësot oh. E, e, e, e, e E, e, oh, oh. e, e, e, e, gjushi hë ngri mi unë Oh Adhijoni në baspak në klukin e mëgjësit Po po, po, po. gjyshi hëngri mi unë baspak Histori njës... <laughs> një, zori, një zori që ti nëzjerë dhe groshat dhe dhe pilafin Nga do, <laughs> po, ju premtoj Po, po prisja <laughs> që të ketë më shumë njërë za Adhijoni këtë Atere, për Icon Pop Song Mishtashu loja jonë kur ne Nisëm i përgjetur të shka rreth një kënge Unë do luaj tani Dhe dua që ju në 060 Dhe në 2722 Në ndërgoni me shpeci Në ndërgoni me shpeci Se cili është titulli i këngës Melodinët cilës ne do të gjëjmë Në po qasëte Kujdes Kujdes hmm? Cili është titulli i këngës, këngës. Dërgoni mesajët në 06-19-20-7-12-2-2 gjengit ark shudom beja siguri bianset për ditën e sotme. Okay. E lehtë, është thjesht. Okej, okay, kjo është titulli i këngës, groshat pilafshësh ajo gjë tjetër. Anagrama, ne shkojmë tani me dashur, ky është klubi i mëjesit tim, mund të uar. Si Amiun pas pak. Nga paspak. Vodafone. Vodafone. Dhe Air 1. E kemi një sërbjes në e 2 të klubit të mëgjesit, o rrashonon 8 e 7 minuta në jurem i ditë sa më të bukur të të në barë ku do ishë ndalë dhe në. Mirë se keni arru në program i shtashur, i përshëndesim nga Klab FM në 104, ishtë e kën nga në ditës që sa përdo të gjuhat, nga Chloe Howell. E kemi një situesa? Kush është në linja, alo mirë mëgjesi? Mirë mëgjesi. Kush e ti? Unë jam Koli. Koli, nga na fletë? Nga si mm -hmm. t U bien, mira, ju mira. Ne pse këlqyshëm ja kështu siç na shikon. A ose dëgjon? Ë çka ka fituar <laughs> Koli sot mëngjes? Një dhuratë nga Electronic Line. Ë është një sport me dhuratë nga Koli. Bravo Koli. Mjë. Electronic mjë. Line ndodhet më tek rruga Minë Peza, por ne sport me dhurata e kemi këtu tek Rogneri për ty, kështu që do vihta marrësh këtu. Electronic Line ju kujtojmë i dashur, është vendi më i mirë për të gjithë produktet, aksesorët edhe shërbimet Apple. Koli u falenderoj. Mirupafshim, kalof zgjua. Ja, mirupafshim. Koli nga Tirana, mi dashur, sot në mëngjes është dëgjuar si shpërblyerën klubin e mëngjesit për këngën e ditës. Pëjëna me këngë, si e ka titullin e njëherë? Rumor. Rumor. Rumor. Chloe Hall. Po edhe Chloe shumë simpatike, plus zëri i nga fantastik, shkëlqyeshëm. Atëre, un po i thosha pak më parë se kishim një gjyshi që ka ngërën miun. Kishin, ja, ja. Gjyshi, po, gjyshi, e keni vënë pse që njeriu një do të që të bëj gjithmonë gjëra të reja. Gjyshi kishte mbushur ose ka mbushur, gjyshi ish akoma është Më shëndetë Porër po festonë të Nëntë djetë e gjashtë vjetorin Kjushinë oh! në ga emrinë Josef Josef Valenti Joseph Valenti e ka Valenty, ka mrim, Valenti Valenti është nga Komaku është një qutez në shtetet e New Yorku Në shtetet e bashkuarat Amerikës Shri që familia ka menduar që Sigurisht me që bëri nënfejgjash vjeshtë Dhe <laughs> i blejmë në i gjo Gjushit Qa do më rej Gjushit Gjushit do në një kek me morë Dhe kam e në dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d para do të ai para do një do një të njëjë 10 do të ai ishin kështu. Qëshë shkuan tek një dyqan, është një dyqan i njohur atje, mesa duket, ne nuk e dim se çfarë, por mm. një dyqan që merret me pasticeri. Mm, mm, mm, mm. Dhe i porositon uh, gjysh Jozefit uh, kekun me mollë siç e do ndaj. Ësola në spi, keqo dukaj shumë i bukur, mm -hmm. dhe gjyshi sigurisht mori copën e parë ta hante gjithë familja ishin këtu. Dhe tash janë atë. Jepi gjyshi, jepi gjyshi, <laughs> ai. Jepi gjyshi, jepim. Ai gjyshi mori pirunën e parë, e ngopi me kek dhe e fudi <laughs> <Fudit> të gjirin mboshur. A la në punë baloi. Ëve aty kanë thënë gjëshi ishte kjo. Ëm. Something isn't right. Ëve gjëshi, diska nuk shkon këtu. Po me gojm plot mund të të dimë dha diska nuk shkon këtu. Ëve çfarë kanë gjetur? What the hell? What the hell? hm um, nëprat uh, dhe mesrrat kanë uh, kërkuar pasta kanë kthyer ato tortën mm -hmm. dhe Tër më fillova të them pam një vijë të zezë edhe tham mos është ah. myk mos është një stres myku e zezë që ka dhënë brenda jo sepse e kapën ato të nxorën dhe ishte bishti rreth 15 cm i një miu bashkë me byçën e tij <laughs> si dukej sikur ishte prerë diku në makinieri po kishëm do të thënë byça dhe bishti kishin ngjerrur bashkë ishin akoma një pjesë brenda në tortë dhe janë skandalizuar janë kan wow. analizuar kan analizuar sepse më sa duket e ja, lëngjet e miut kishim deportuar oh, jo jo të, jo, të dhe, lutem oh, me, oh, të lutem gjithkeku oh, oh, gjysh oh, yeah. i tha diçka nuk shkon oh, <laughs> ja yeah, s'mund shkon, bas, të shkonë bas masi kanë rënë këto gjysh gjysh Jozefi ka pasur Dish. diare tonata <laughs> oh, dhe dhe shtrëngime të forta të stomakut spasma Të sen, të sen. cilat i kanë i kanë zgjatur për sa kohë. Megjithatë, kjo um, pasticeri që e ka bër këtë quhet King Cullen, kështu e kanë emrin pasticeria King Cullen. Vonë ata në 30 vjet, ne s'kem pasur asnjë incident, na vjen shumë gjë dhe nuk e din. Po, në 30 vjetu nuk e dim se çfarë ka ndodhur. Para një muaji kishin kaluar inspektimin e higjienës, etj, etj, etj me nota shumë të mira. Kështu që tani Oh, Këta mind në njerë janë edhe të paparështë i kushëm Mta. Se ti i thua përshëmë u miut Këtëm një piesë Mos... miu, e miut Që shpake e... për zakonë <laughs> Ja, yeah, bashkim. Po e di se si e yeah. është ndruar ajo ja, gjë aty tash. Unë nuk mund t'i them. Gjyshi e di më mirë, por uh, por që ata kanë sigurisht kërkuar, kërkuan falje dhe mendoj që kjo do të shkaktojse, nuk besoj se beso do të ketë njerëj që shqetësojnë. Nuk do të lidhet me kash. Por orosi sinë një tort tjetër aty tash. Deri në datalinjën në 97 gjyshi do ha çdo so, muaj tort falas. Nuk kete një dëm shpërblim për gjysmin e mia që gjyshi hëngri. Sa zgjua kuptim tani. I dhan gjyshit ata këtë propozimin tënd deri. I dhan, si thuaj, i dhan tani torta çdo ditë derisa të mbushë 97. Ishi më diçanrë. Jo. Nuk dua. Që, që shajmë shumë keq. Do të shkoj më vonë. Po, mbas pak kemi me çfarë po flasim për Min do të kemi një lajm tjetër që tregon se si Min një ditë do të dominojnë botën. Do të na oh, dominojnë, do të na oh, do, do dominojnë edhe ne. Dhe do jemi jo, ata të parë të planetit dhe jom <coughs> Homo sapiens. Tani, ëhm, um, duam të vitojmiz dashë që anagrama e ditës sotme është groshat pilaf. Groshat pilaf, si uh, ajo që kanë ndodhur në Shqipëri të hënave, groshat pilaf. Kujdes, nëse i rivendosni me gjermanikë për të formuar një fjalë, po ju ndihmoj pak. Është uh, një objekt, mm -hmm. është një send. Dhe njësit ose njësite të gojerile, ëh. Mm -hmm. Në Tiranë, në kohën e luftës, antifashistët nacional-çirimtarë i eri, po, e përdornin këtë send për propagandë. O. Oh. The Groshat Pilaf. O. Groshat Pilaf të ndihmonte për të porçuar mesazhin. A e kash huar më deri në filial? Po. Groshat Pilaf. 069 20 7222 me dërgon mesazhet tuaja. Por më e vështirë do të bëhet kur jetojmë në periudhën e miarkatit. Po, në në miarkatë do tjetë <laughs> të jetë këso. Të mësh. Freak shme Kor të themi këtu, do të kemi edhe lojnë e censurës për ditë në sot me mishdashur uh, Tani do të gjojmë nga disclosure bashkë me Mary J. Blige Kjo është F4U, është shumë e bukur për konsumë të mëgjesit Ju jeni me Klab FM në 104 I've been to the restless, whispers and cheats They're manifested in words and the lies that you speak I've been in front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 It's time to wake up and have a laugh, have a laugh. with Wendy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Okay, Nga vazhdimi i programit me lojën e censurës këtu në klubin e mëqyesit, miqdash, sot kemi ne një temë për juve që është e lidhur me madhëngjarin një e javës së kaluar ku dy pedagogu kanë qenë në fragrancë me ryshfetet që marrin për të bërë nota të larta etj etj etj etj. Ëmë neu kemi pyetur se si do ta përshkruani ti ju mësuesin ideal. Si do të ishte sipas jush mësuesi ideal? Çfarë ka ky individ që quhet arsimtar duke rënë dakord me mua, shpresoj që ata që marrin para për të bënë nota, sigurishti nuk as, as nuk e meritojnë që të konsiderohen dijan mësues, mësues. Mm -hmm. apo arsimtar, nëse janë mm -hmm. krejtësisht aut do të tho sin zyshata anglishtes, por gjithsesi, gjithsesi ne pyyesim për një mësues të mirë apo një mësuese të mirë, çfarë janë ato cilsi që e dallojnë këtë individ nga të tjerët? Çfarë e bën një mësues të mirë? Ndërkohë, Aldini Gagati, loja e censurës vjen si çdo ditë tjetër edhe sot në klubin e mësuesit dhe leti lëm vendin tani. Le tani? Tani? Jala e censuruar në klubin e mësuesit. Hapini veshët. Stop censurës. Kjo është një mesaj shumë i mjë për shoqërinë dhe për djathën gjithashtu, pra kemi ta shmoj qytetarë të p***, p, p, p se kush është partia politike. Un, është grida në këtë klip? është... Grida, po, e sakti. Në pesi u së dinjeri. Kje i nath <të të të> <të> <të> po jebi hakon? Jo, përse, kam i nath... Jo, përse, kam i nath... Shpreja, shpreja, i nath jeshtë shpreja. Kje i nath po jebi hakon, po? E të gjëmë dhe, dhe, dhe njëherë? Ja Kjo është një mësaj shumë i mjë për shoqërin dhe për djathën gjithashtu. Pra kemi tashmoj qytetar të p*** se kush është partia politike. Kemi qytetar të pa, pa pip se kush është partia politike. Kemi qytetar të pa pip se kush është partia politike. është shfarë zonja du ma po thotë në këtë klip. Tip? Ju duhet gjeni fjalën që mund gona tje, mm. nëse ja dilni miqdashur si që ka daljë. Një vajzë më duket për të gjetur anagramën, ju do të bëheni gjithashtu fitues. Kë bravo i quof duhet. Kush është vajza? Emi. Emi, bravo Emi. 351 mbaron numri dhe ka thënë shaptilograf. Shaptilograf. Shaptilograf. Shaptilograf. shaptilograf. Bravo, bravo, bravo për fjalë. Groshat pilaft, <laughs> më zgdashur groshat pilaft të, të hënave janë fakt një shaptilograf. Bravo Kujdes. Emi. Për Emin kemi një orë nga primë moçes. 18 emit përveç urinës. Bravo të quaj. Dhe ka ardhur ka ardhur relativisht shpejt dhe pa diskutime para. Bravo emi. Okej, okay, në rregull. Ëm, um, <clears throat> ndërkohë që kam përshtypjen se mund ta kenë gjetur edhe titullin e kësaj ka ngaj në e kërkojmë me këtë melodinë, dashur. A vera. Këçet u ardianë ashtu si glad you came. Glad you came. Le të provojmë vëlla a dë. I A U C A N E Bravo. Okay. Glad you came. Dy bileta për nosin e Plex për ty atje. Do të ngjeshim me grupin që e këndon. Do më duket se oh, po, do want, do want it. it. Po. Atëherë, atëherë do të luajmë së radhës këtu në Icon Pop Song. Do shih butonin tani dhe do të të kërkoj ose titullin e këngës ose emrin e artistit. Ç'ojmë? Duhet titullin e këngës. Ah. Oh. Dili është titullu i kësaj kënge, dërgoni mesajtë në 06-19-27-12-22 Paharuar të shkroni dhe emrin të uaj Ti e gjitha? Po e gjitha Më duke se e gjithi e altinu Wow, unë s'kam gjithu që Se kam mundësi, jo A, sunë s'kam gjithu që Unë s'kam gjithu që për vete Altini më duke se e ka Na, na, na A, e më shtirë, ha Ha for. Ja, for. Nuk e di. Unë nuk e di. Jo, un e luaj. Duhet të fjalonieri tani për njërin nga historitë që ajo ka zgjedhur për ta treguar sot në mëngjes këtu në klubin e mëngjesit diel bier. Dhe kjo histori vjen nga Maryland, bëhet fjalë për një burr 42 vjeçar i cili duke qenë i papunë vendosi një ditë të bukur me diell që të viztejë një bankë dhe një bankë tjetër. Shumë mirë, po kishte dhe atë. Në shtëpisë të tij. Çfarë ka ndodhur është se treguar pak budalla dhe i ngazët Nikolasis sepse ka shkuar në bankë nga ritur që të vjedh 20000 mm. dollar nga banka. Ai ishte shumë, shumë mirë, ishte shumë mirë. Deri tu është, okay, por çfarë kishte ndodhur është se këy nuk ishte marr asnjë transfer me vete ku të fuste lekët. Pse më se kishte ndal transfer me vete atje? Jo, më se duket i ka dal fare nga mendja kjo, i ka marr gjitha lekët kësu, në momentin i ka, momenti, ka përçafuar. Në momentin që nuk i mbante dot, i kan rënë të gjitha në tokë dhe kjo i ka i ka gënur, le të themi, dhe çfarë ka ndodhur është se ka hedhur syt rreth i çarqë muzgjende diçka për të futur lekët dhe ka marr një çadër. E ka marr çadërn apo e kam si, si edhe ka mbajtur shosën sepse ka ikur me vrap por në momentin që ky është vonuar policia ti. ishte duke ardhur e çfarë ka ndodhur është zotria me emrin Robert Williams ka lirdhur oh. që me çantrën e tij mbushur me para të futet deri në makinë por policia ka qyllur gomat e makinës ai nuk kishte mundësi që të tef, të largohej dhe për këtë arsye tashmë ndodhet në burg no, prandajim që është treguar pak budalla deri në momentin që do të thosë që ka tifoz më një shumë kaq të madhe nga banka momentazi dintimentoj shik tash. Do shkosh për shume më çunat për të dhënë një bank. Jo, kjo ka shkuar vetëm për përpëndërimin tim, ha. Nuk është se kemi folur shumë që ç eh, çantë do marim. Si: all, far... you... But, do fillim fare. Diti... Ne Nesem... Do të kemi sa pikë. Paktën duhet ta kesh çantën me vetë. Gjithmonë kush kon për të. Me para do të kesh maskë në kokë. Maskë do të kesh, apo si dhe dëgjoj. Do të keshin pistolet. Për maskë? Oh, ja. Lotër ose për vërtetë. Dhe një çantë, këto tre janë shtyllat kryesore. Paktën unë nuk mund kishë, nuk e dia un tash, se edhe me eksperencën time nuk është se kam shumë çu po. Ako përten, do kisha marrë pistoletën, pa, pa tjetër Masken, pa tjetër Qandën mund t'a kisha harruar dhe unë është që po thenë Gudzimin mund t'a përpunoja Në basi në 200 djetër Që t'shkoja dhide një bank Po... Por çantën e ti mund ta harrosh. Çantën se, se ti mendon që ata do ken çantë atje. Po, mund tjede, të jetë, mund të jetë edhe kjo. Si ça bëjmë për shkakun ku shkojnë deputetët për të marrë rrogën? Nuk i marrin me çanta <laughs> me kështu, çfarë janë këto? Me çantë e marrin. Ta për shkakun që marrin 20% këto skema, skemat e 20%, se kaj shumë shumë 20 të mashtrimit. Ata asnjëna, asnjëna ato firma, ato firma fantazm kineze që shkojnë merrin mm. 20 uh, këto 20% të TVSH-s, skema me mashtrimin e TVSH-s, që shkon ndaj shumë 300000 euro në një bankë, 300000 euro në një bankë, do kishte bërë në një ditë xiron e këtu në Pronas, kishte marr Shemboj se ai kishte bërë janë 1 milion e 300.000 euro. Po. Për disa orë me çaj i mbajtja, i fal. Po e kishte çajën në chance. brez, po në nuk duqej. Ose <laughs> me çadër. Mirë, kthehem pas klubin e mëngjesit. Ne nuk do kemi probleme të tilla, miqdashul, ne na i nxjex jepi. Ai shlex sa keni. Po. miz dar sure hapësh ti lutem sa i kanë ora janë 8:30 minuta fix ne ju përshëndesim nga valet radio skrap në 104 kemi edhe një mik që na bashkohet tani për të na informuar mbi gjendjen e trafikut e rëndësishme për këtë orë të mëngjesit Eldimer Holding nga Radio Taksi Classic you know uh, Në fillim fare jepi po, me trafikun Problemi po, në këtë lidhje ditë vazhdon situata me trafik mund ta krahasoj një ritëm zakonisht ndod vetëm ditë haneve për me fluks të rënduar janë te traktet kryesore prapë në drejtim të sheshit Skënderbej, rrugë Elbasanit, rruga Durrës dhe rruga Kavajës, por mund të thësoj rrugë Elbasanit pak më ndryshe sepse nga informacionet që morëm vesh nga dje, domethënë se aksi rrugës Elbasanit do do bllokohet për riasfalt për të asfaltuar pjesën që për autostradën dhe nuk do lejohet mjetë nga Elbasanit drejt Tiranës, por gjithashtu edhe për të u thosur drejt Elbasanit do ndiqet zakonisht rruga Në rruga e Durësit, vazhdojmë në kavaj dhe delë në rokojshin dhe direkt në blendit për në Elbasan. Peqinë Elbasan. Qërë thua mëre? Po, flanësim blendit për trafik, pra në rrugën e Durësit, ka dhe në dalje dhe në hyrët të, të tiranës, ka trafik. Të dy kratë, nga informacion që kemi, mm -hmm. ka ndodhë dhe një aksident të këmbikalimi i Rinasit, si që no, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Se ka shpërngulur betonin vlendi. Oh. Asnjë skavator nuk e sper, nuk e nuk e sposton dot ato ato betonin, pra ashtu siç e ka ndodhur pra këtij mjeti, por besoi duhet këtë të lënduar. Jo, më degë. Ne shpresojmë, pra, shpresojmë që jo. të lënduar, çu mos kët. Flaskim mm -hmm. vlendin për trafik në zonën sipërme, të dyja si devijimet, cili tindin e parë me trafik rruga Ferid Xhaiku në zbritë drejt stacionit treni nga rruga Bardyt, por de bulevardi Jean Dark nga misterja jashtë drejt urës rrugës Selbasanit. Rruga Gjetatimi është përmirësuar, nuk ka trafik në 2 krahat, rruga e Dibër s'ka filluar pak trafik nga Selvia drejtun e Qashë, bulevardet nuk kanë trafik te Tirana Re. Dënë Monteme dhe këtu është reduktuar lëvizja vetëm rruga Sami Frashë për atë që është vështësi drejtuesve dhe policisë dhe një fluks në rrugën i Berlin Burgova pjesa që na lidhet me qendrën e Tiranës me Dibër në shit. Okej, prandaj s'kërkova në orën e parë, duhet të më thuash pak si do ta përshkruajë ti mësuesin ideal. Po Blindi Marsh ka sinqerisht Blindi, un kan pas fatin Patimin pa dhe derën e madh që kam qenë xhonsi i i i i zonjes Malinda Nikola, pra okay. është ministra e arsimit. Kam pas fatin e madh. E ka emrin Lindita, të zëns... po tipas ja <laughs> harruar dhe emri e bërë Malinda, jo, jo, neza. Do mir, flasim që ne radiofonikët e viteve të fundit do kemi pak probleme, nuk kemi kaq të si lirshëm. Aha, kuptoj. O menjëherë po ke emocionin. Kam pasur fatin blen sigurisht për të qenë xhonsi te zonja. I zonjës Kush. Cëgade njëherë? Ma Lindira Lindira Lindira nuk e dhe, Lindina, Lita Lita, Lindina, jo, ka ke, kam ditur Lindira Lindira Lindira punë për të thënë kam shumë thën. ha, ha, ka, ka, shum për të thënë. Hajde qa, mos qa, uaj asgjë. Hamen çfarë natë bash. Ç çaki se kaish mirë Zona Nikola. Zona Blindi punonte gjatë gjithë kohës më ne edhe mbas orarit pra të të orarit 6 për orën 6 të mëngjesit tildemon kontraktatorën edhe me nxënsin uh, okay, e dobët, ajo punonte jashtëzakonisht. Çfarë ka dhënë Zojë Nikola? Matematikë. Matematikë. Matematikë. Shkëlqyeshëm. Okej, do të thonë ti e vlerëson, e ja ç'a ndodh, kur je dyshe mirë bëhesh ministre. Jo vetëm ajo blen di, por të gjithë, prane nuk zhillohet ky vend sepse aiçi mbaron për zoologji miniera ose për mund të thënë për një shkolt tjetër, është ministër drejtësia ose mund të jetë një person tjetër. Ja fusim të, të, të, të konko. Njerëzit që janë të aftë dhe të kualifikuar për atë punë duhet të jenë në krye të Më gruftë. Okej. Falenderoj shumë. Mirupafshim Elir. Hao, mirupafshim është Elir Merolli miq dashur nga Radio Taxi Classic na informon me gjendjen e trafikut çdo mëngjes. Kujdes një aksident aty tek rreth rotullimit i doganës, siç e thua, sheshi Shqiponjës, si shohet tani, kështu që mund të ketë vonesa natë kra. Ëh, për shkak të kësaj ka shpër, çfarë thash për ngulur <Ny> edhe betonit, betonit. Beton, beton, Mirë, mm. atëherë kemi një këngë në Icon Pop Song miq dashur që mes sapo kuptoiun tani, na është gjetur A dhe që nga një këngë nga Justin Bieber. Oh, oh. Bom. Kush e kanë çëndërë? Ka luatur Animela dhe ka thënë The Power. The Power. Wow. Kjo është, ha? Eksakt, bravo. Gjithditën The Power. Animela uh... fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, bravo. Rregull, teatra. Duam titullin e këngës. qe vështirë kjo. Mien pak anëjor. Po po. E dëgjojmë edhe një herë? Po mirë patjetër. Dhe një orë. Cili është titulli i kësaj kënge? Dërgoni mesazhet në 0692070222. ja i më safor the game go go neo që shkon me diun veçanë Mirë, kemi edhe lojën e censurës me çdashur zonja grita duma është pjesë e lojës sot. Artini ka censuruar një nga fjalës që ka thënë, duhet të gjejmë se cila është kjo fjalë. Ky është një mesazh shumë i mirë për shoqërinë dhe për diáftën gjithashtu, pra kemi tashmë qytetar të se kush është partia politike. Ok. Cila është fjala yeah. e censuruar në këtë klip dërgoni mesazhet në 069 207222 pa haruar të shkruani edhe emrin tuaj për të qenë fitues. Më tani na thuaj çka thon njerëzit. Të pa informuar. Ja. Të pa informuar. Jo, ja. jo, ja. jo. Të pa vetë ja. të dishëm. Jo. Ja. Jo, nuk kam opsion. Fillon me i. Jo, nuk do me i. Ja. Më dëshësh ja. të pa interesuar. Jo, ja. ja. nuk është më. Oo. Uh. Por mund të themi që nuk është në kontekstin negativ. Është në kontekst pozitiv. Domethënë, nuk mund të thuash të painformuar ose i pa. Domethënë, okay, Shum... se një i painformuar mund konsiderohet edhe një lloj ignoranti për shkakun, një njeri që s'ka informacion. Oke. Okay. Kë nuk e thot në këtë. Uh... Oke, okay, le ta dëgjojmë edhe një herë se si e thot. Domethënë, kjo mund të mos jetë, pra grita nuk është se po i bie. Jo, nuk publikut që nuk i njeh partit. Po për i përkrahnë, ose ose për po i jep një lloj le... Për jepë të drejtë, dhe mëtejnë. Publikut, për jepë të drejtë. Okej, okay, mm, leta të gjemë në këtë kontekst, falem dhejtë. Kjo është një mesaj shumë i mjë për shoqërinë dhe për djathën gjithashtu, pra kemi ta shmoj qytetarë të p**** se kush është partia politike, 069207222 dërgoj mesazhet tuaja ju vazhdoni të jeni me klubin e mëjtesit i cili mundsohet nga Vodafone dhe Air 1. As animals we are tiny ice ghosts më shëndanjur është rreth 6:00 kënga. Është ora 8:37 e mëngjesit. Ora është fikse për t'u ngritur e për t'u zgjuar siç duhet. Ndoshta do të bërtu larg, ngrën veshur e dal për jashtë. Ja ku vjen. appear in the night i run as fast as i can it's strange is strange is strange Very No, no, no. Everton FC Goals nga AZ Animals, ora janë 9:40 minuta e një me klubin e mëxjesit në klub e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV's ka ardhur koha për lajmet sketch me Altinin. Shor... <laughs> jo Radio jo Live lajmet sketch me Altinin, me ty me ty. Pëllëri. Jimmy nuk e heq Xhupi gjithë ditën dhe natën. Djimi Islami 22 vjeçari nga Durrësi me atë xhubin blu me vizatë bardha tek shpatullat dhe mngët, dje kaloi gjithë ditën me xhub veshur, madje natën ra në shtrat i dehur pa hequr fare dhe fjeti me të. Është e pabesueshme, por është e vërtet, pranoj për mediat 22 vjeçari nga Durrësi. Unë nuk u ndala gjithë ditën me ca punë dhe nuk pata rast ta hi xhubin, tregon Djimi. Pastaj në darkë ia ja, futëm një tpimë të furishme dhe kur shkova në shtëpi saq dru saq nuk e hiqja dot. Është kaq e thjesht dhe ndodhi që e mbajta gjupin bi 24 orë veshur, përfundo në rëfimin Gjimi Sljami, që nërkot gjupin e ka endë veshur. Palim i deri. Palim i deri. Êshtë gjupi mirëma. Një ditë mi ishtë ashur, mintë gjiganë do të sundojnë botën, Po po po. Është shum? një historian, gjeolog, mm -hmm. një konsis, domethënë janë tar historianat e gjeologjisë që ndodh në botë, janë shkencëtar britanikë që kanë dalë me këtë përfundim. Ë uh, kryesor i ndërta, ai që e udhëheq, si thua, këtë projekt është Jan Zaleskiewicz, uh, i cili me sa duket në origjin ka pak slav brenda, por mm -hmm. gjithsesi, ideja është që uh, do të ndodh thonë ata me siguri, nëse ne do të Dhe të trajtojmë planetin në mënyrën që e kemi trajtuar deri ta ni Që në 3 apo 4 apo 5 shekuj të zhdukemi fare si specie Kërëm mm. oh. do të thot që do të kapemi yeah. gjitë për dore dhe do hitemi nga Fundi i botës në një greminë do zhdukemin, por ka mundësi të ndodhë. Kjo... Si e trajtojmë ne? Po, sepse ka ndodhur më parë me specie të tjera të cilat kanë qenë sundimtarët e planetit. Dhe nëse, nëse do të ndodhin, nëse marrim shën që njeriu vetë shkatrue siç është nga natyra, do të shkojë deri hiçit. Uh -huh. Atëherë kush do të sundoj botën? Kush? Kush do të sundoj botën është pyetja dhe e përgjigjja i bie me qen. Miu, po, miu. Se, miu, sepse miu uh, tregon mbas um, njerëzit një, një aftësi për tu përshtatur me klimatë ndryshme, miu ndodhet kudo në të gjithë kontinentet, po, miu uh -huh. e gjen mënyrën për të mbijetuar. Kështu që, që duke pasur këtë karakteristikë, i bie që miu tet më shumë sesa ariu për shkakun në gjendje uh -huh. apo elefanti për të, të, të mbijetuar. Tusundoi botën, po. Një ditë vetë çuan ndodhësh që kur një specie bëhet sundimtari i botës, bëhet maja, si thua she aty zinxhirit e uh, asaj piramidës ëh kurun zinxhiri i ushqimit thonë full change thonë kur zinxhiri i ushqimit është zinxhir i ushqimor atëre uh, uh, miu do të rritet edhe në masë më nuk do të mbetet më kaq i wow. vogël miu thonë ata mund të peshojë rregullisht 10 apo më shumë kile në të ardhmën dhe do, tjetë bondës, që që që, dhjë, dhjë, që, do të jetë sundimtar i bënës. Që i imagjinoni një panerizë me dy si kombë. Po, më të ngrijed, mësaj Në <gjedi për të zinj. gjedi> barua me miur? Në barua me miur okay. Miur në Angri Gjushi, nuk edhim nëse ti gjuat juve Por një 96 vjeqar me Emrin Joseph Mi shdashur në tortën e ti Të dit lindjes, të Blair ishte Luk gjeti mall, por Gjeti një tort... mi të pjekur, Brenda oh, yeah. Dhe ishte një mi, këshu uh, Nga këtë veçlit, nga këtë këshu Nga këtë këshu që akoma s'kana rridur 10 kile Nga këtë këshu Shë që i lidhë më gjërat Këtë e në basma klubin e më gjësit me më shumë Në përshëndesim nga vajrët e radios Club FM në 104 E nga ekranin Club të vësinit me blendin njerin Me më gjësit Me më gjësit Me më gjësit Me më gjësit Another dawn, another day, another dollar to be made I got a pocket in my soul A little rock, a little roll of simile And I don't care what you think you know by who I am and how I am. you sick I'm as happy as a piggy I've been amused I've been admired I've been amazed I've been betrayed 9:50 minuta vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në klube fam 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot është e hënë data 24 shkurt, yuri mm -hmm. fillim javës sa më e bukur dhe të mbar. Atyre, unë dua tani miçdanshët i ftojnë në tekstin e kongës. Wow. Yes. Mm -hmm. Yes. Është një këngë shumë e bukur që ka qenë dhe mbetet shumë e njohur nga një do të themoj schön fillim. Mm -hmm. Nga një artiste artiste mm -hmm. e madhe. Lekur. Nga një vokal nga një vokal gigant. Oh, uh... do të kemi një super artistë, okay? Mhm. Në rregull, me këtë dieni le të fillojmë. Mhm. -mm. <murring> jo jo jo jo jo jo. Na mir. Mhm. Okej. Të thras kur kam nevojë për ty. Ti vjenë të kun, vjenë të kun i egrë, energjik. Mm, ti vjenë të kun. Më jep gjithë shka që kam nevoj. Më jep një jetë me premtime dhe një bot me ëndra. Ti fletë gjuhën e dashuris, si kur ta dje se gjithë do të thot. Mm -hmm, nuk mund të jeshë gabim. Më ere zemë rëntime dhe bëje të fortë shpirtë. Jethjesht me i miri, me i mirë nga gjithë të tjerët, me i mirë nga gjithë të tjerët, me i mirë nga gjithë të kushë, gjithë të kushë që kam takuar ndonjëherë, kam ngecur në zemrën të ndevarem nga gjithë të fjale jotja, të nëndajnë, jojo, në mirë të vdesë. Cila është kjo këngë? Dërgoni mesazhet në 069207222. Mos harroni shkruani də emrin tuaj për të qenë fitues. Doni që ta përsërisë ndjer apo ju m'anftoj? Shumë romantike. Ju thashë që është nga një artiste e madhe. Mm -hmm. Okej? Okay? Është një artiste e madhe dhe un po e përsëris shumë shpejt, duke thënë: Të therras kur kam nevojë për ty. Ti vjen tek un, vjen tek un i egër, energjik. Mmm, ti vjen tek un. M'i jep gjithçka që kam nevojë. M'i jep një jetë me premtime në një botë me ëndra. Ti flet gjuhën e dashurisë, sikur ta dije se çdo të thot. Mm. Nuk mund ti jesh gabim. Ajo e më punqëshon. Mhm. Mm, mm, mm. E kupton planëkam tonë tashun. Merrëse emrën time dhe bëje të fort shpirt. Ë je thjesht më i miri. Më i mirë nga gjithë të tjerët. Më i mirë se çdo kush, çdo kush që kam takuar ndonjëherë. Kam ngjecur në zemrën tënde. Varem nga çdo fjalë jotja ton online jo jo shpirt më mirë të vdes 069207222 dëgjon mesazhet tuaja se cilas është kjo këngë e njohur shumë ok kthehem pas pak më është koha tani për Katy B crying for no reason juet këtu all seeming so clear is going out of the GMC. Mi ju falënderojmë, ju përshëndesim, ju të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike duke më... lëvizur ti kur. Grën... Ej, a djoni kjo Konga këtu? Unë nga haqëlluar si shkëmgranidi me gjithatë. Unë do t'ju ndihmoj pak në këto momente. Diqjoni pak uh, se si vjen këtu. Things are gold sairi. Cakoca angleze <tjohet> Kam pasur cakën bukra para cakosh Nuk e di nëse imban më në tip Në një moment Do të adigjon një referenin Si që këndojnë ato Kujtë e saltini Ose mm? një ta po jo? Një ta Okej okay. E fies pra. Kjo që jepini juve tani. Olga kush e ka gjetur? Nuk e kanë gjetur pra ieri. Ah, nuk e kanë gjetur. Pra, e kanë gjetur pra ieri. Sa është Enieri? Se quhen Enieri, se numri 069 20 222. Orgesa, Orgesa. Orgesa Gazifali. Do, edhe fjala e censuruar ka qe luar. Shumgarniti, ne nuk e dini. Le ta, le ta, le ta joim. Do t'japim një ndim kësaj. Okej, në rregull. Ky është një mesazh shumë i mirë për shoqërinë dhe për djastën gjithashtu, pra kemi tashmë qytetar të Se kush është partia politike? Kemi qytetarë të, të pa... pa, pa jo. Të pa varur... Jo, jo, jo. Ja. Të pa kujteshëm. Jo, jo, jo. Të pa qartë. Jo, sepse Altini tha që nuk është një konotacion negativë. Se një qytetarë i pa kujteshëm dhe i pa qartë, në duket pa ose, sikur, tire, ose, ose, sikur, ose, sikur, ose sikur është i pa informuarë ose sikur është debi. Të pa ndikuar, Altini. Jo, jo, jo. jo. Po qartë. Jo. Ndima, uh, në dima i që bëjam po, është grita duma. K Po e dinim po Zagonisht Zagonisht Thuat për 30 sotëm Qe janë pa A Pash Më thasht të pa interesuar Po ti më the mua Pusho nuk është ejo Jo jo nuk është ejo është Të pashtu fare Të pashtu fare Të pashtu fare Qe se frasim në ndjenis Të pashtu fare E me shira fjalla Sot mirë i eri Ti dikur ke pasur nga këto Ke pasur i eri Sa vinë ko Edhe të ikhin Të ikhin mirë Prindërit e tanë ju shërbëtan kanë pas shumë për shembull. Prindërit e sotëm kanë për shembull që s'kan fare nga këto. A po sjojmë vinë ashtu? Jo, s'po na vjen. Nuk e sjellim. Bubujël Jo, jo. Jo. Ja, një insekt tip brumbulli që fluturon, përdoret për t'treguar një shfrytërim estetik në pamje, kryesisht për flokë të shpupur, rëmuj. Po po ledoj nga zargonisht, nuk e di nëse e ke parë të blogun. Ëh. Mm -hmm. po, jo, nuk. M duket ja ja se e ka hapur Anjela. Do ta do ta ftojmë një ditë Anjelën ta kemi këtu në në mëngjes. Anjela Çikopanu, nuk e mm dini, -hmm. kemi pasur këtu miket e emisionit tonë. Zargonisht, një fjalor urban për të gjithë nga të gjithë, vot këtu. Ne mm -hmm. ishatë gërma B, është i sa po hapur, është i rinj, kështu që të gjithë janë të ftuar që të kontribuojë fjalë të zargonit. Batall, por shumë fjalë batall. Përdoret për raste kur dikush mbetet pa atë çfarë i bën gjërat të funksionojnë në pikë të hallit, pra ose bosh. Jan batall, jan ata fare. Ëm, okay, kjo titra nuk është për janë ca fjalë, fjalë të ndjera më bë. Jan, jan që nuk i them dot në radio. Kjo e para është b th turtulli, një njerëz që nuk i pushon goja. Për shembull kan gran. Kan gran. Por shoh, kemi një tjetër për shkakun që fillon me B, nuk do ta përmend se çfarë është, por ju ndoshta mund ta gjeni se çfarë është. A mund ta bëjmë lojë këtë? Dakor. Ta mund ta bëjmë lojë. Atëherë un do të lexoj për kufizimin, ne do gjeni se cilën fjalë. Dakor. Ja jo, këto të dyja të para më. Jo, jo, jo, jo, jo. Okej, okay, këto tretan mund ta përdorim. <laughs> janë këto jargonistë dia se sa ndyra që kanë. Ëh, uh, model flokësh për meshkuj. Ja me të gërmën bë. Me bë. Ba, me ba. Bë? bë. Model flokësh për meshkuj. Pjesë e oh. zargonit. Hajde ju e dini. Nice unë e di, unë e di se çfarë është, më bën që sa fillon me bë një. Ka qenë dikur, është pjesë e zargonit, a? Mm -hmm. Model më, a, flokësh për, për meshkuj. Kjo fillon me bë. Dallon me bë. Nga fjalori i zargonist. 069 20 70 222. 22, 069 20 70 222. 22, Kto që nuk mund të bëja për shembull, njërin që nuk mund të bëja për shembull, ë Njëra dje thot, uhum. i referohet organit, mm, mund të përdoret për dhëmtë vëqël, por merr edhe ngjyresa të tjera. Shum, ik mora. Ojo, oh, jo. Papapap. <laughs> një fjalë të shkurtër me me dy rrokje. Nice. Na kanë gjetur Olta e dashur, e uh, secila është Konga e ditës. Ka janë Gatina Turner. Bravo. Simply exact. the best. Simply bravo, the best. A ka jetur? Mund ta dëgjojmë? Vanela sa bukur. Mund ta dëgjojmë? Si e ka emrin vajza? Vanela. Vanela. Fitonë lule nga bota e luleve. Bravo. Simply bravo, the best Vanilla. ishte titulli i këngës, unë e kam përthyer të thras kur kam nevojë për ty, ti vjen tek un, vjen tek un i egër, energjik. Mm, ti vjen tek un. M'i jep gjithçka që kam nevojë, m'i jep jetë me premtime, një jetë me premtime dhe një bot ëndrësh. Ti flet gjuhën e dashurisë, sikur ta dië çdo tot. Mm, nuk mund të jesh gabim. Merre zemrën time dhe bëje të fortë shpirt, në i e thjesht yeah. më i mirë. I e thjesht më i miri ti. Më i mirë se gjithë të tjerë. Të gjithë, të gjithë, të gjithë. Po është ti na thonë the best, ose simply the best. Po mund të ngriçësh çuna the best e kanë rënë shkurtaltina jo. Ja ku e ke të highlighton atje. Ah, kur speaker-i ato çikisha klikuar sepse shije, po shije, po. E dimër shok, e dim. Ej, duani më doni një gjë më të dashur para se shkojmë tek Tina me me me zërin e saj. Ka një gjë ajo që ajo është shquar për një Zërin e Sar, Michael. Ka çurrelat e Sar. Ne tren, tren për çfarë është shuar Tina Torn? Është kwitz për juve. Për një pjesë tjetër të trupit ajo është shquar. shquar mos e thuaj ieri. Okay. Për çfarë është shquar Tina Torn 069 2070 222 069 2070 222? Mësoni dini për çfarë flas. Kthehemi mbas pak, tani Jakob vjen ajo, Simply the best is the Sot Teksti Kongës në klubin e Mëngjesit Loja jon me tekst të kongës për kthyer. Miq dashur, kur do vim do të kemi të tjera gjëra shumë të bukura ne ju përshëndesim nga Club FM 104 Tom Jones, nis me Blendin, Jerin, Altinin, Oldon dhe Lorin në Club FM dhe Club TV. <gjë> Orajsono në 17 <gjë> <djetë> minuta jeni <gjën> me Tom Jones. Emrin e shumtë sa mjë të doni. Ne jemi në Club FM, nisën fitatorët dhe ne ka në Club TV. Miqësimi, miqësimi jeni me Blendin. Ne jemi Blendin. Faleminderit, ja futboll kaastro. Vazhdim programi. Ok. A edhe me Jerin? Oh, I'm Jesse. I'm Jesse. I'm Tinin. I'm Jesse, I'm Tinin. Oh, it's <laughs> <Jay. jay. laughs> <Haltinin? laughs> <laughs> <laughs> oh, done. I'm Jesse, I'm Jesse. That, that! That, that! Okay. Faleminderit. Oke, okay, do nisim tani një quiz me seri shumë të shpejtë. Miq, dashur, është shumë i shpejtë. Shumë shumë pyetjet nuk do të marrin mua, po thuaj se fare fare, kështu që mm -hmm. e bëjmë pas sigla? E lëmë e bëjmë pas sigla? Apo bëjmë vetëm njëherë siglën të parën që mos sa mos ta harroj. Mos ta harroj. Mos sa është e kada e fjalori zargonisht <laughs> mos sa ashtu. Oke. <Okay>. Mirë. <laughs> Atëherë Mizdashu Un do të përmend një fjalë, Mhm. Mm dhe dua se nga cila gjuhë vjen. Dakor. Edhe vetëm një fjalë. Vetëm një fjalë dhe ju do të më jepni se nga cila gjuhë vjen. Shikojmë nëse ja dilni që të identifikoni gjuhën e origjinës të kësaj mm -hmm. fjalë. Në fakt janë, do të sqaroj diçka, janë fjalë që përdoren në shumë gjuhë të botës. Dakor. Përdoren edhe në shqip, përdoren edhe në anglisht, përdoren, më kupton, edhe në italisht mm -hmm. mund përdoren të përdoren këto fjalë, por nga vijnë në shpjythja. Ëh, uh, fjala e parë për sot është pinch. Po, e shkruajtur P-I-N-S-C-H-R P-I-N-S-C-H-R Po, e shkruajtur P-I-N-S-C-H-R Nuk po të regohan në shumë 0-6-9-20-7-12-2-2 Dërgore mesajtua e pa arruar të shkruajnit dhe emrin Por që më fituas Fjalla është P-I-N-S-C-H-R Nga vjen kjo fjall Nga cila gju e ka originën Fjalla P-I-N-S-C-H-R Duket se përdore. Përdore për një, e kam bën atje në Cep Flori sepse dua të mos harxoj letët, shkoj atë fjalë tiran më vonë. Pincher, okay, nga vjen fjala Pincher? Është mm -hmm. një rrath i çën i Pincher po? Po, është vërtet. Ashtu. Dhe shumë e bukur madje. Oh, e bocckel nduken, mm. ja më thatë djesh dit po, shumë. Një ku kjo, mund në shruarën, 069 2722 069 2722 Nuk e di se si ka jensur me fjallorin uh, Po shkojmë, Angela Angela, mi kësha jonë qikopano, dhe të tjerë Mishtashur, kanë hapur një fjallori Cili që qëhet zhargonisht Jumë mund të gjeni atë online Mund të ashfaqim dhe në televizor këtu është zhargonisht.wordpress.com Zhargonisht.wordpress.com E ata ull pak që duke të, të, të, të adresa di Zhargonisht Në shkruajtur, mm -hmm. një fjalor urban për të gjithë nga të gjithë. Kështu që ju mund të fusni fjalë aty të, po themi, zheargonit, të gjuhës sonë të përdorur çdo ditë dhe ka fjalë të ndryshme që shfaqen aty. Kishim bërë, ishim tek Gërma B, dhe un pyeta, nëse ju mund ta gjeni kur un ju tregoj për shkrimin, se cila është fjala. Përshkrimi ishte: model flokësh për meshkuj. Fjala është Se them dot. Se thua dot, <gính> pse? Jo. Ballabox. Ballabox. Ballabox. E Nea do fiton dy bileta për në Cineplex. Dhe Nea kanë fituar dy bileta për në Cineplex. Ne shkrim për shkakun te Gërma sh. Mhm. Po. Po. Atëherë, ti jap shpjegimin ne chim fjalën. Dhe uh, uh, uh, uh, uh. ja janë një që kështu dhe se <tükseno> Të komplikuar <ü. tükseno> Shë radio uh, je, je, Me që randie. imit e kërma shë Shë shë do të ketë shi A të ere A të ere Pytes Pytes <tükseno> kjo, kjo nuk është Kjo e ka në në shë brënda Por është një shpreje mm. është një shpreje Dhe nuk fillon me shë Ta mam ta mam Por e ka rëdy brënda Njëra nga fjallët fillon me shë Një lojsharjeje E cila i referohet Prejardjes familjare Vjen nga kohët Kur fë evidentoheshin dhe regjistroheshin ndaj librit ku shënoheshin librë emrat e një familjeje quhej i till. Një ofendimi i till thot përfshin të gjithë çfarë i përmban familja dikujt. Wow. Një ofendim që përfshin të gjithë njerëzit që i përmban familja dikujt. Mm Ëh. Ëh. Ha -hmm. kur e shan dik nga me, i tërë oh, rrethi familial. Kuptosh me shan. Po kuptohet. <laughs> me këtë. Me këtë, e kupton? E shan me Me të gjithë rethin familjar 0-6-19-20-7-12-2 mm. Dërgërë mesaj pra, të ure Dhe nga koa a thot kur familjet evidentoshin dhe registrooshin Shnoheni atje në një vend, okay? Mirë, e oh, din njerëz, oh, ata që oh, e përdorin e oh. din. Kështu që kujdes, mund të, mund të jetë e vështirë në dukje, por nuk mendoj të aq. Njëri ka fjalën. Do t'ju rregoj për një studim që është bërë në Britaninë e Madhe dhe ka përfshir më shumë se 2000 femra dhe oh, bëhet fjalë për marrëdhëniet që kanë femrat, vajzat në përgjithësi me dietat. Dhe sipas oh. Këtë i studimi, gratë mbajnë dietë me satarisht rrëth 16 herë gjatë jetës të tyre Wow Dhe jo pako, me satarisht 16 herë mbajnë dietë Por gjithsesi ato uh, kan dhënë arsyet se pse mbajnë dietë dhe kjo kuptohet për të qenë më të bukura dhe për të mbajtur trupin e tyre në, në formë, por edhe pse heqin dorë shumë shpejt nga, nga dieta, dieta. sepse uh, kanë rezultuar. Se migranë ishin dorë nga dieta. Ka rezultuar që pavarësisht se marrin guximin hmm. për ta filluar një dietë, jo të gjitha i ja dalin mban për ta mbajtur atë deri në fund. Normal se duan uh... dietë. Do kolcje ke? Kolcje për këtë. Do vullnet. <laughs> 35% e këtyre femrave që janë përfshirë në këtë sondazh kanë treguar se janë dorzuar apo kanë dhënë dorëheqjen nga dietat për shkak të mungesës së vullnetit. Pra e kanë nisur me vullnet të fortë. Dorzuar për dietën nuk e kanë bajtur. A të e Aja, konsideron një femër me vullnet të fortë apo një femër pa vullnet? Në lidhje me dietat? Me, me jonë me dietat në përgjithësi ose vetëm me dietat tjera se? Po, mendoj se po, por varet. Shumë më përfiton nga vështësi njëri tjetër po prej disa poblindej prej disa prej disa vetësa doktor nuk tu, është tundor se un jam duke inkurajuar hierin e kupton për sa më shëndetshëm Dupra. sa më shëndetshëm apo jo ndërkohë pjesa tjetër 19% e tyre kanë thënë që e kanë kanë hequr dorë nga dieta për shkak të mrzisës sepse oh. janë mrzitur për arsye të ndryshme dhe janë treguar të, të dobta dhe kanë filluar të hanë akoma dhe më shumë shumë keq 17% e tyre kanë thënë që thitimin prapa pas një drege me mish është ajo që e kanë penguar për të mbajtur dietën mm -hmm. 15% e tyre eson që humba peshën që doja dhe mjaftoi me këtë. Oh, okay, dhe 14% okay, prej tyre thotë që të dalësh çdo fundjavë me miq të është e vështirë pastaj për të mbajtur një dietë. Okej, okay, shumë mirë. Ti je rregulluar. Unë dua të kujtoj, faleminderit yeri, para se ndërrojmë temë, uh, në çel ky program mundsohet nga Vodafone AirOne, miq dashur. Ora është tani 9:24 minuta, do të shkojmë tek Castromai, kjo është fakultate. Oh me dam don't no no no no no no no yen me blendin me jirin me altin me oltun ve me ingese Lore Tu formidable, étais formidable j'étais formidable Nous étions formidable Fort formidable Tu formidable, étais formidable j'étais formidable Vous êtesion formidable. Hey bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré. Je suis célibataire et depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfants et bon, c'est pas. Hey, reviens. 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté. Je suis poli pour toi et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça avait autre chose à faire. Vous auriez pu hier. J'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Eh hey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 C'est une formidable. Formidable. Tu es formidable, je t'es formidable. C'est une formidable. Miro mirmir, miro mirmir. Non, OK, mir, ne regarde, attente. Kemi ah. disa fituës për të thëmë Kemi shumë fituës, Siri Se që bëm vedes Që hapëm gjithë të lojra Në fillim fare, nga ka të thëmë për këtë Icon Pop songun Këm nga shë radio nga The Course Ka thëmë Pierini pare dhe fiton një kupon Nga Palestra Rock Tirana Just listen to the radio Bravo Pierini Kulligjoni Do të të që është e sak Bravo Pierini Qa ka fituar dhe njerë Pierini? Një kupon të palestra Rock Tirana O, Rock Tirana, miqta që ndodhe këtu pranë Jo, Fordiak brektu Teka mosatë Amerikanë, është palestra ku kacaviresh Në mure, mm. janë për alpinisë të arshëm Edhe ata që duan të përvojnë pak sport në drysha Kujtësa në kjo është e radhës në Icon Popson Duhet artisti Na na na, na. Këtë e dijeri 0, 6, 9, 20, 7, 9, 10, 7, 12, 2, 2 Dërgënë mesajët uaj e pa hërruar dhe emrën Këtë e dijeri Këtë e dijeri Këtë e dijeri Këtë e dijeri Këtë e dijeri Muë ambelqen këtë e dijeri Vërte të përqen Ka neqër kafen ga, ga ushtri amerikanë jo, Se ka neqërë akoma Po do të e ishin Ka mundësi një dit mm -hmm. Ka neqërë kafen Dhe i kanë vëndësuar Me qëfar do mendoni uve? Me çaj? Me çaj, thotëri e pas sakt. Me çaj e kanë zëncuar kafe. Në qumësht. Jo, e sakt. Me kos. <laughs> jo, e sakt. Jo, e sakt domosdosh. Do të tani është sakt. Ti thashë jo, e sakt, po. Uh, në fakt uh, e kanë zëncuar me shkarkesë elektrike. Çfarë është? Me shkarkesë elektrike. Oh, ja. Wow. Çka kanë, çka kanë bër? Është që kanë bër një testim Gazeta The Boston Globe, për të cilën un kan punuar dhe kan mall ka shkruar këtë fundjavë po shikoj pak edhe gjeta që shkruante në lidhje me i keni parasysh që kanë këto avionët pa pilot tani mm -hmm. janë ja, avion spiun që vinë vërdall mbi gjithë botën por pilotohen nga Amerika mm hmëh doon ata kanë një ekran përpara atje dhe ai zotri atje e komandon kështu jo, tani e, e shikon atje jo. sh, në ekran dhe çfarë ndodh është që normalisht ai është në Amerikë atij është 9 porsemundë është duke çarkulluar mbi po them Tiranë mm hmëh edhe shikon një gjë për shkakun shikon një gjë i intereson shumë, por mund të ndodhi që nuk shikon asgjë që i intereson. Mund të jetë një gjëra kështu, banarë përditësme, jo në autobus, jo në azës që kërcen në lanë, mm -hmm. e kupton nga këto gjërat edhe ez gjumi. Dhe çfarë kanë bër? Është kjo. Kan gjetur një mënyrë. Një shkarkes elektrike shumë e vogël. Vendosen një pull i erikën përsipër ndonjërm të thëmthat apo diku tjetër këtej nga qafa. Dhe ajo lëshon një rrymë elektrike shumë të lehtë. Kështu që ti thua se uh, nuk e ndjen, kjo është shumë. Megjithatë mund të ngreshën për për çendit. Kjo ishte frikë. Ja, duhet të punuar. <laughs> bon, natja kjo bën është që nuk të zgjum. Të mban zgjuar. Të mban zgjuar. Mund të rrish më shumë on 8 orë dhe i ke nivelin e përqëndrimit e ke shumë të qartë. Mm -hmm. Më të qartë se ç'mund ta kishe me kafe. kafe, kafe sa të duash. Dhe thon anata që e vetmia deri tani të pakta është akoma në faza testimi, e vetmia gjë që ndodh është një dhimbje e lehtë koke, pas tetor. Është një dhimbje e lehtë kokë, thon anata, apo një lodhje përgjithshme, por jo në një, një gjë shumë e madhe, mund me një gjysmë aspirinë, thon anata, kalon, jo në një, një dhimbje kokë kushtit të çfarë. Amë mm -hmm. e dat. Në momentin që bëhet për ditë, kjo që nuk je probleme më vënë A do të ta marim veshë më vënë jerë, dherë atërë avu, ka një vërda Po eksperimentohin Kjo është, kjo është farvjen e fundit nga ushtria amerikane, kafeja po zvëndsohet me rrime elektrike Në tëmë të të të kokës Në tëmë të të kokës, po, gjatë kohës që t'i bunon Orre, që ke këshuti Mirë, anaj kanë gjithur... Nga fjallin e censuruar Jo. <laughs> jo. Atë jo, kanë censuruar ti më mirë thua në je vetë. Jo, s'kam fjalë. Dgjoni, dgjoni, nuk ai nuk ka pse ta thot një herë se e ka thënë Mën zonja tjene. me gojen e vet, kështu që leta leta leta të xejmë një herë, leta të xejmë. Mm -hmm. mm -hmm. Ky është një mesazh shumë i mirë për shoqërinë dhe për djatën gjithashtu, pra kemi tashmë qytetar të se kush është partia politike? Miqdash sociale së gat, dhe fillon me k. A vek ka të bëjë për shkakun kur ti Kur ti ke keca keca keca kanë ke ta... ngurtime po. të brendshme. Ne thonë keca e keca ke kështu që nuk je nuk je nuk je atë konfidencën. Dhe kjo to je më të çlirët, je po, më lirshëm. Më... Je po, e thonë mm. je je je kështu në nën këto. E kam këtu, domethënë, e do kupton fjalën. Në qendra te teatrat. Në qendra montoshim teatrat, bravo Iri. Ë fillon me k, kujdes, është po. një fjalë e gjatë që fillon me k. Dhe, dhe kur si ke këto, mendon se kjo është një gjë yeah. pozitive, po. sepse lirohesh, Lir. ti çlirohesh nga nga ta dëgjojmë edhe një herë, zonën t'u më? Po, në këtë kontekst tashmë. Këtu është një mesazh shumë i mirë për shoqërinë dhe për djatën gjithashtu, pra kemi tashmë qytetar të Sekush është partia politike? Po, Okej. Okay. Dërkohëse fjala në librin e jargonit, në jargonisht ishte me libër shpije. Mm -hmm. me po. Me libër po. shpije. Me libër shpije. Një sharje që libër shpije. Çe ka Fernanda e para dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Ej, nëse dëshonin të me merrni pjesë tek libri i jargonit, nëse dëshonin që ta pasuronin fjalorin e jargonit, shkonin tek jargonisht.wordpress.com. WordPress, Wordpress shkruhet me dy s. Me dy s. Mhm. Kam një tjetër të një Unë do t'u letëzoj Jemi të gërma në Në Tek në ja Unë do t'u letëzoj Për kufizimin Ju duhet në gjeni Se për cilën fjal të zhargonit Bëjt fjal Atere Në Shqipën Urbane Sot i referohet grupimit Gënën të djetë dhe nënt Duke ju drejtuar atyre si Të til Ose një për shumën që mund tjetë E i hurit dhe i litarit 0, 6, 7, 9, 10, 7, 12, 2, 2 Dërgonë mes Okë, okay. nevojësh e grupimin Green of the North na gjatën një zënd zë ministër financash, mm -hmm. Ervin Menden që është një djal absolut në mendimin mm -hmm. tim personal dhe absolut e kam fjalën për mirë jo për votkën. Ë, kështu që gjërat që se ishin në gojën e ati, mm -hmm. e keni parasysh babasqapin kur fliste. Ë, kalojmë tani tek diçka tjetër. Do t'ju rregoj diçka. Janë një motor dhe një vlla. Mhm. Mm Joaninë të shëndot në në në lojrat që bëhen në stadiumet brendshme në Shtetet e Bashkuara të branchme, Amerikës kanë ato që quhet kiss cam ose kamera e puthjes ku një çift që ata janë ulur për të parë ndeshjen e mbajnë në fokus e vendos ai regjizori në atë dhe nxjerrin ekranet e mëdha që ndodhen atë sallë dhe kanë gjetur një çift dhe zakonisht ndodh që kur këta të fusin në në kamera ti duhet që të që ta puthësh ata që diali kishte vajtur i përgatitur <laughs> Më mostron vetë. Edhe kishte futur në çep, duke e ditur që kjo mund të ndodhte. Po shikoj shikoj edhe një nga fillimetin se i, i vënë në kamerë dhe dhe djaloshi është duke ndërtën kështu si si si trup. Si men e fregon çiku si. Kam xhupin, ndërkohë i çet fare. Kam xhupin, dhe një folletë që e ka printuar që në shtëpi. Edhe kamera insiston, puthe, puthe dhe an duke vëra puthe, puthe, puthe, por po kjo s'është bjordi. Këpëton, edhe I ka bërë gjërat gati, kështu që e hapë dhe e shpalos letrën Dhe tani mund da këptu që edhe që njajnë E za mire, sa mm -hmm. simpatike, ka motrë. motrën Shumë të leze që Po, edhe motrën bërshiga Po qështë, op, është motrë a i është motrë a i My sister, <laughs> my sister Ka shkaktuar hilaritet në salë <laughs> Nesem, um, mishë Je anim me grupin e Mqhesisit, në valët e klavë fem në 104. Pincher ishte fjala që ne kishim pyetur në kuicin me seri se çfarë është gjuha e origjinës dhe gjuha e origjinës Solana thotë se është gjermanishtja. E sakt, gjermanishtja. Ida nga Tirana fiton një kupon nga Nobis. Nga Nobis. Bravo, bravo. Ei, nëse mund të them një gjë se un kam një anë paskuar te Nobis me shra fjala dhe kanë filluar ta ndjej. Mungesën. Mungesën. Mungesën, sekjo jam tull, <laughs> nënëm, po, po mungesën kam filluar tani se Nombis është absolut fare. Ehm, um, fjala tjetër, për cilën si duam gjuhën origjinës është aperitiv. Aperitiv. Aperitiv. 06-19-27-12-2 Gana vjen e ve fjale aperitif Edi një gjë mm? Gana vjen, gana vjen Po na vjen, po na vjen Bo ta zjen, bo ta zjen Shonkë sh sh dan, këllu po na i rëmben Të një pas pa në këllu në më qizit A një është Gjoston, mishëta që po të gjonë një Klab FM në një 100.4 Programë një mundësot nga Vodafone dhe Air One Thank you There's nothing in it any how to make this all the god and needs so now she curls her lips on the bye and i don't know if i'm dead or now në anë ka shkruar shumë që aperitif vjen nga Italishtia, më vjen keq e pasaq, kujdes, shikoni këtu me zgdashur, aperitif është fjala. Ti si që kam shkruar unë, aperitif Nga vjen aperitif Me për në fund të më thënë Pra ta që nuk eshojnë dot, aperitip Jo, jo, është fër A kjo është fër e o të plezit? është fëndore, ma i të plezit Dë në jargonin e vërdi që në të thonim fë Si të që ka 0, 6, 9, 20, 7, 12, 2, 2 Shumë transparent altime Dhe njërë Soferat e escorts presidenciale do të testohen edhe në gjendje të dehur. Ahaha! Një ide brillante i ka ardhur natën që shkoi këshilltarit të presidentit Shemshedin Qypës. Zoti Qypa mendoi se do me vend që të ishte më vënë që shoferët e presidentit të Republikës të testoheshin në timon edhe në gjendje të dehur për të garantuar sigurinë fizike të presidentit në çdo kohë. Ja tregova i dem për testimin e shoferëve në gjendje të pir dhe ai menjëherë më tha se ishte një ide geniale, shpreh të me mikrofonin ton, Zoti Shemshedin Qypa. Më tej ai ul syt dhe thot në bërdhëmb se provimi nuk kishte shkuar, dashamir. Në idehem Dritanin dhe Llambin, ai sa nuk mbante Muraki Gurmazi, pastaj i ulëm në timon dhe i vumë në gar, shpjegon për klubin e mëngjesit, Zoti këshilltar i presidentit. Homazhet për dy dëshmorët hapen sot në ora 14. Thot në fund së të të qypa me zëtë e ullët Ndërkohë që përpurnon një tjetër ide brilante Ah, këptova Falim ndiri të shini Falim ndiri daltin Mm -hmm. Shonë burge um, mm -hmm. A tere, na e ka gjithu apëritifin të ashtë E ka okay, gjithu ingji Në thot nga frëngjishtia Bravo pra ingji Në kurs të kartë center tirana Le aperitif, thotë ndrushet On se mm -hmm. le poinsant, le aperitif le, le formidable <laughs> Ka 4 vjetë që di një fjallë frëngjisht Le poinsant, le poinsant, le poinsant E bërën le poinsant Oma, kësë këtë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Ai jemi zgjistë uh, mirë. <laughs> <laughs> mund vë uh, mund të bëj një tjetër fjalë nga Po, patjetër nga Okej, oh, okay. kujdes tani. Nga vjen, nga çila gjuhë vjen fjala? Mhm. Mm eh come tu t'appelles? Fantasia. <laughs> Fantasia. Fantasia. Fantasia. Kujdes. Choix de masse. Massa. Fantasia. 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çfarë që duhet. S thuat me S, ku në zargonin e përditshëm mund të thonim i fantaksur, si S-ja. Yes. yes, bravo. Vërtet <laughs> Altin? Bombe fason. Ej, hey, uh, kemi një sharati. No. Oh. Oh. Oh. Oh. oh, do, oh, oh. do Jim Fillin oh, oh. oh. e gocat me dashur. Kemi një hey, radio yeah, yeah. për gocat e vogla tani. Ngati, le të hudhim. Ngati, gjali. Shara Djo, loja i që vendosë djendë kundur vajzave në kërkim të një fjale të vetëme. Për një moment e arroba në fakt, për... Pra, Atere, Goca, mm -hmm. është pjesë e fityrës? Ja. Ja. ja. është send? Ja. është... është Kur thua jeri, ja, jo, mësë është gjë gjallë? E themi teknikishtë në edhe teknikisht. më brëndë. <laughs> shkar teknikisht? Teknikisht shkar? është pjesë. Nuk ta themi gjojë gjallë. Po e themi. Okej, është një gjë gjallë. Pjesë e trupit. Je, jo. Fillon me b-jeri. Këtë gjën e bën një gjë e gjallë. Këto që kërkojmë ne. E bën një gjë gjallë. E bën, e bën. E bën. Fillon me m. Zakonisht varet madhësia është. Jo, jo, jo. Jo, po. Na varet si po mendoni. Ta ka për kakën po mendoni. Jo, jo, jo. Dhe gjallë që jemi. A është kot normale? Ne jemi të gjallë. Ka edhe krijesa të tjera. Jemi edhe ata ka këmbën, çfarë bëjnë? Po, jo të gjithë. Do të themi këtë tjetërn, ju do pendoheni që e thatë këtë të para. Po, porta ka mundsi. Po t'ju japim të ndihmën që themi hamne të gjallë pastaj. Fillon me v. Jo. Fillon me vëgova, fillon jo, me vëgova. Ja, ja i afër, ja. po po kërkojm pjesën rrethuse të. Ah, po. Me lë, me lë. Do ose me j. Lëv, lëv, lëse me lë, me lëv. Mm, lë lë Ka një vë branda. Atëre kujdes mish Danshull, <laughs> duhet ta duhet ta kërcao pjesën e bërë mirë. Ka gjithë ska gjithë. Se vendi do ta shimb. Unë vi nga bushimet. Ai shkoi me bushime. Unë këtu pun kam. O ti si mos më bëj kaq thjesht. Son hanga nga 2 nga 3 nga këto. Nis raje tjetër nga. Ëh, nis raje tjetër pastaj. Atëre, kjo ishte fjala miqdashur e gocava që ne ngjetëm shumë shpejt. Ora ishte 9:44 minuta e 39 sekonda në klubin e mëngjesit Vallet e Klubit Femë 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Siç do di tjetër, unë jam blendi bashkë me Yrin Altimirot dhe edhe. Telekoni ç transfer mund të bësasë domuni, unë më bënda mbyllen edhe më, duke për më katër. Okej. Në rregull. Atëre, të shkojmë comb your hair and get to work on time everyone in the big machine tries to break your heart pull you underneath Watch out get back in line the trip you are it happens every time way down it's just a big machine it can break apart kemi ardhur në botën e prallave. Miqtë e dashur, tani do të lexojmë historinë e mështrit të madh Hanush Ruzhe. Uf, uh, fani që më ngaturoi program. Ojo, ojo, ojo. Jo, jo, jo. jo, jo do bëj këtu. Jemi, uh, më fani. Jemi, mm. jemi tani uh, me pop cuisine. Poose harrova fare. Dhe tani për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinia, për fëmijët për nënat Vien... <laughs> e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Pop Quiz, këto janë rajish spenca që mund ta luajm Pop Quiz. Është një dansesh i vogël. Në Pop Quiz mi jansh ju për ditën e sotme, Luani Jeri. Përshëndetje. Luani Altini. Hello. Luani Alta. Hi. Patkësisht, nuk ju alloj. Okej. Mirë, atëre. Je në gati? Gati. Zero gjestan 20 70 222. Edhe një herë 069 20 70 222 për përgjigjet e sakta. Ai pari që do, vi, do të vijë do të marrë një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin American Leoni, të themi ishasur, se klubi i mjesit mundsohet nga Vodafone dhe Air One. Kështu që, që shënojeni, Gjikumbi, Quick Pop Quizzes i ka të gjithë përgjigjet e sakta që nisin me n. Na na na na na Sinacha Sinofenons Sinofenons Sinofenons Çe ka gjetur Kloi dhe fiton dy bileta Bravo Kloi Bravo Nonofenons Bravo Bravo, bravo. bravo. <us universeshana> bravo. <us istiyorum> oh, Nonofenons Na rregull Mirë Aleh uh -huh. Pyetja numër 1 Pyetja numër 1 Pyetja numër 1 Pikturë la kurica Dakor Pikturë la kurica kujdes me në kanë bileta kanë bileta kanë bileta Pikturë la kurica Pyetja numër 2 Pyetja numër 2 Pyetja numër 2 Portieri Bayern Munich portieri uh, Bayern Munich. Uh, uh, Na. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Sinonimi i fillimit. Mhm. Uh -huh. Sinonimi i fillimit. Dakor. Dhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Vendi më i madh në Amerikën Qendrore. Uh. Vendi më i madh në Amerikën Qendrore. Edhe një tjetër, në fillim kishim pyetjen numër 1, piktur Lauriçe. Në pyrit e nëmër 2 kemi portieri i Bayernit, në pyrit e në tret kemi sinonim i fillinit dhe në pyrit e në katërt dhe ndi më i madhë në Amerikën qëndrore. Okej, okay. okej, okay. me në. Nërko, në. me në i fillon dhe emri edhe këti artisti se duhet i brengë to gjërë ata një punë të shpisë. Ne jo. Ne jo. Nejo, sakt, bravo. Let me love ju ka thon Vani dhe fiton dit peta. Nuk do i fare dituj me këngës Olta, kështu që i thon. Ne kërkuam vetëm artistin dhe artisti është n. E, e, ku është e, ja, një sekondë. E? E. E. e. U. Jo, është bëra çan. M'fanin, nis të ç. Ne y. Okej, nejo, nejo. Mergo. Kjo është fjala fantasia, na vjen nga Italishtia. Ka gjithur Berti fiton dy bileta për në Cineplex Bravo, Berto Ndërko, kemi fituese në e fjallës e censuruar mm -hmm. oh, Ashtë fjallat oh, e fjallat komplekse Meritë me olda, meritë me olda meritum. Wow. Wow. Yeah. Mesaj shumë i mirë për shoqyrin dhe për gjasën gjithashtu Pra kemi ta shumë qytetarët pa kompleksuar Pa kompleks kompleksuar pa Ka fituar Taolo një kupon të kbalestra Rock Tirana Yes Bravo Ndërko, Aqe nga Tirana thoshtë të se Tirna Turner shuaj për shalët E mërkullo shme oh. Aqë e achi ka thënë të Aqë e ka thënë të Aqë ja 2 më leta për në Cineplex Unë doja kofshët, kofshët po. po Zakonisht shuka atë. Ka gjithmonë shalë. Shalësi. Po, po, Nëse okay, në rregull, edhe shalët pranohet. Lvojgveza ishte fjala jon, joti fiton dy bileta për natën e Plex. Bravo, bravo joti, joti bravo. Mirë. Tanina Angelet Popkuici. Na Angelet Popkuici. Ne shikojmë se kush do të jetë fituesi Popkuicis në një sekondë apo dy më ish dashur, ndërkohë unë dua të them se sot në klubin e mëqesit ne i bëm të gjitha gjërat që kishim për të bërë. Uh, Nëse ju ka mbetur e di që jeri do të në do të lexoj diçka fundit, por ne deri. Nuk ka, nuk ka. Do të, do të, do të shkojë, kanë bëjë të shkoj ndikuj, më pas, kështu që. Do të bëjmë ta automati. Do të kemi të gjitha ose të kemi të gjitha. Do të kemi të gjitha. Në zhargonin e përditshëm thuhet i vhetë. Do kemi asnjë korreksion që do të ikësh ndikoj. Po mirë, do të shiko, është gjë biologjike, pse bëni eks. Po jo më është diçka normale, siç u kuptoi. Kush që është na normale? Kush na që është na normale? Çfarë është një gjë? Atëherë do na do ta bëjmë shradion dhe gjeni e gjenin vetëm e gjejm e gjeni pra po e gjetë do të plaça un po e gjetë do të er është send fjalë që keni menduar nuk është send jo. po mund të ishte edhe send por mund të ishte edhe send teknikisht nuk është send por mund të ishte edhe send ka hat. sende që kan jo nuk hahet mund ta djesh në formën e sendit thonë mund ta djesh në formën e sendit po në të vesh në studio ë uh, mund të ket në mund të ket në studio të till po tu në studion ton po në studion ton mund të, të ti madh apo i vogël ka masa nga un po them mund të ket në studion ton apo jashtë në kuptimin ambientet e tjera të radios studion Falemnderit. Mosi ngatroni. Mund të them a kjo mpyet? A ka në studio unë them po apo ka jashtë studios? <laughs> po pra, ja, po jashtë studios. Mund, më bëjnë, mundu për shigjetëth, okay, po. Le okay. studios, jo të themi në jashtë studios si Olga më thon. Ka kudo Olga, okay. ka në natyrë, ka në të bëra nga njeriu, kam në shtëpi, po. Kam vetëm me vete, kam dhe në shtëpi. Sen pastë në shtëpi në fundit blendi. Po më pën në shtëpi mua, joj. më pën në shtëpi. Ha, jam ngatruar më. Kam nga mm. vajza, kam vajza, nuk e di. Ka 14 voglia po tan. Është një nga format e gjeometrisë. Ha, hajde dësh, se nuk kam kohë merrën më. Fillon me, me, philon philon me, Tra, bravi, ele, me rr, një nga format gjeometrike, fillon me R. Bravo jeni. Thevon me R, një formë gjeometrike që fillon me R. R. R. R. Ku simbol R dini. Po pra, po, me A është. R, R, u mor bash. R. U mor bash, dësh. Kthe aty, kthe kokën. Ka ka një timon atje me me dy duar. R, R. Kthe kokën, kthe kokën, ka një darts aty. Na kemi disa darts. Disa ka këtu prap. Tu, tu, Lorë, shi, shi. Ëh. Disa ka. U mor bash. Pafund. Ta mbylim dashi programin. I ishte fjala rreth rreth pra? Ësakt. Kush e ka gjetur? Ka thën Suela e para 515 mbaron numri fiton ju lule nga bota e luleve. Ndërkohë fituesi i check-apit është Vesa nga Tirana. 593 mbaron numri. 593 mbaron numrin. Jeri piktura quriçe. Udo. Bravo. Altin uh, portieri i Bayernit. Nga sporti unë. Nojer, po, në rregull nuk e di. A Olta? Nicia. Nicia dhe në fund fare kishim më. Më imand Amerika Çetror, Nica. Icom neve. Ciao. Ciao, kalofse bukur mirpafshim. Jemi me pas korgesa zaimi miq dashur me Music Box.